Till Podcast Select, eh, avsnitt 19. Eh, som ni vet så eh, är den lite liten så då, nästa vecka. Eh, det blir nästa vecka nu när vi spelar in det, men vi publicerade på samma dag. Den 29 september så fyller Playstation 20 år i Sverige. Och eh, vi har tänkt ägna det här avsnittet åt eh, minnen från de 20 åren med Playstation. Nu vet jag inte när, Roger, du plockar väl upp. Det är lite senare vad jag gör det så. Playstation 1 är väl eh, din version av eh, min eh, 8-bitars Mario? Um, ja, jag plockade upp den 95 när den kom. Playstation 1. Vad gammal var du då? Ja, det var jag eh, 12. Ja, ah, du är så pass gammal. Ja. Men trodde skulle du vara yngre. Tänkte du på någon annan här. <laughs> jag är 82. Ja, du är bara ett år yngre än mig. Om mm. du ja, då så. Uh, 13 var jag då, ju Jag räknar fel. Jag kan inte räkna. <laughs> ja, det, det, är, det är jobbigt det här med att tillbaka så långt i tiden. Vi var vin kväll igår, jag skyller på det. Du <laughs> skyller <Skilva> på vin. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, uh, ja uh, som sagt, det släpptes ju 29 september i, i Europa. Och lanser, lanseringstiden var väl inte. Det var väl bara skjut i antalet. Det var inga superdypa spel, men det var en hel del intressanta. De som kom då var i Battle Arena to Ett helt okej fightingspel faktiskt. Ja, var... uh, Kill like The Blood kom jag minns jag inte uh, vad det var för någonting. Vad hette det? Uh, Killeck like The Blood. Ah, ingen minns minn av det. NL uh, Feishoff uh, var ett, ja, vad som mans version av uh, EOS NL-serie. Ja, det var mitt första uh, PlayStation spel yes, mm -hmm. Ja, så. Vad... Jag, jag spelade som in i helvetet, kan jag säga. Oj, oj. Mm. Uh, rapid Reload minns jag heller inte så det är jätte mycket från. Um, jo, det minns jag. Det var väl något. Var det inte något uh, kontraktigt eller något sånt? Vad fan Jo, det har du rätt i. Det var ju Ja, för fan det var något sånt? Ja. Uh, jag fuskar handla lite med Wikipedia. Uh, när jag ser boxarten nu så kommer jag höra vilket det var. Sen har vi det spelet jag äh, plockade upp direkt, äh, Racer, det första, mm. som för mig ett av de absolut bästa bilspelen som har gjorts i den serien. De, absolut. De, I alla fall de tre första spelen innan det började balla ur. Det var det spelet man stod och spelade i leksaksaffären innan Playstationnet, alltså när Playstationet kom. Ja. Äh, då stod man och spelade på sina raster och tyckte det var amazing. Ja, fan. Ja. Ja. ja men det var det vi gick över till det hade vi gått över till 3D lite innan med Nintendo 64 men det var nu det var nu var det i Polygon och det var, var jätteåsamt awesome då back in the day kollar man på det idag så ähm, äh, ja men Nintendo 64 släpptes ju efter ja men det samma era alltså där ja kring, du menar så ja, ja, ja för den släpptes 1996 släpptes väl än, tror jag tror men jag minns fel men var inte jag har du inte fått några 3D-spel innan PlayStation kommit. Ja, det var inte det var inte var inte, var inte Nintendo 64 i så fall, det var det någon, någon annan konsol. När kom eh, Saturn? kom efter PS1 också då. Ja, ja, men de kom Unified nästan samtidigt, det var ju samma det var ju nästan samma grej. Det var ju som Master eller Mega Drive och SNES ungefär, alltså så de gick ju nästan hand i hand fast eh, Saturnen var ju lite sämre på att hantera eh, polygoner. Mm. Ja förutom Virtual Fighter var ju Oh my god när man såg det första gången Ja men det Det rullade ju som skit Ja, men jag tror mycket av det kan också ha på dåliga portningar när de gått över från det amerikanska tv-systemet till europeiska ja. också. Ja, ja, jag, jag kan men... ingenting om sådant. Jag, jag sitter och spekulerar. Sånt är roligt. <laughs> <laughs> men det, det, det gick liksom, man hoppade i slow motion, om inte jag minns fel. Eller det kanske var... Jo, det var väl... Väldigt... Ja, jag var fan, det, mycket av det berodde på dåliga portningar. Äh, I och med att vi i Europa kör ju 24 fps på tvn och var upphåll och NTS var inte kompatibelt. Ja men det borde ju gjort att de spelade andra spelen också borde ju, alltså andra fighting-spel, Tekken borde också, Arche Tekken 1 var ju också en katastrof egentligen rent eh, tempomässigt. Jo, jo men sen har andra sidan så, eh, Japan de väl också PAL om inte gör mig fel. Så, eh, det var inte samma, oavsett, oavsett vilket, hur det var, alltså det som du säger, det var det var inte, men det var ju en ny teknik också, det tog ju tag innan eh, det blev riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, sen fick vi Street Fighter The Movie. Uh, fight. Ja, vad ska vi säga? Det var väl kul fighting men det var ju inget Street Fighter, den bemärkelsen. Jag har aldrig spelat det. Åh, oh, herregud, då har du missat något. <laughs> <laughs> jag vet inte om jag har det. Har jag det? <laughs> ja, alltså de, de, de lånar ju från Mortal Kombat då med att uh, ha riktiga uh, gubbar inscannat, eller jag vet inte hur de gör det, Men du vet ju om Mortal Kombat gjorde med sina gubbar. Ja. Och, uh, men när jag hör Street Fighter, The Movie, The Game så blir jag liksom... Det är inget som lockar. <laughs> Nä, filmen äh. var inte speciellt bra, om vi säger så. Nä, det, är en, det är en klassiker på ett visst sätt. Alltså, den är ju, den är ju då, så dålig så att den blir liksom underhållande i alla fall. På, <laughs> ja. Ja. kan man äh, ge Sen äh, sista spelet då som kom, äh, lanseringen. Äh, något som ligger mig också extremt jag i hjärtat. Äh, Wipeout. Ja. Det, jag vet inte, det är någon så Jag bara... Vänta år ut år in på att Sony Band ska göra ett nytt. Ja. De tre första var riktigt riktigt bra, som började nästan balla ut där också. Och vi har inte haft något riktigt wipe på väldigt länge, det kom något till PSP. Och det kom väl något till Vita. Det till Vita var riktigt bra. Alltså det är ett riktigt bra spel. Det, ja. var, det, det var verkligen, och sen så gillade jag ju dem till PS3 också. Fury och vad de nu hette. Jag gillar aldrig Fury. Inte? Nej, det var inte det var någonting som jag saknade där, det var inte samma känsla, det kan väl vara att de hade nostalgi-grejen kvar i hjärnan då från uh, Wipeout och Wipeout 2097 och Wipe 3-out. Ja. Jag, jag har aldrig jag riktigt alltså, fastnat för just Wipeout i, uh, just i, i, i, det är inte min typ av racingspel på det sättet. Jag tycker de gick, jag vet inte, det, det var kul. första Wipeout var riktigt häftigt på PlayStation men sen spelade jag liksom inte aldrig riktigt om gamla på samma sätt utan jag kände mer jag vet inte det var det var, det var, det var lite, lite action tyckte jag det var inte så här jag spelade hellre de här sen som kom Extreme G till Nintendo 64 de hade typ motorcyklar som körde lopa och sånt ja det, ja det var väl lite mer att så alltså FC på Story då ja. som säga så Precis. Jag tror jag kommer ihåg vilket du menar. Ja, så jag, jag, jag, jag fastnade aldrig för jag fastnade för första wipe, då körde jag ju jättemycket. För det var ju snyggt och det var ju musiken och sådär. Men sen, nej, sen tappade jag liksom intresset för dem. Ja, för de, de tre första wipe var. Ju, alltså, de förändrade inte mycket spelmekaniskt eh, där emellan. Det var. Det var ju precis bara nya och sen drog de upp hastigheten lite, lite mer eh, för varje version. Men NotWiped hade från början det varit ett fruktansvärt bra soundtrack. Mm. Det var mm. licensierade låtar rätt igenom och de verkligen passade i spelet. Precis. Och man kunde till och med ta ut skivan från sin uh, in i, i 29, vanlig stereo och lyssna på soundtracket. Det var rätt kul. Ja, cool ja. Prodigy och de som gjorde, som hade låtar där om jag inte minns. det. Ja, de hade Prodigy, i första spelet så hade ju, du, du hade ju Firestarter, du hade ju Chemical Brothers, du hade, alltså det var. Det var, var, var Firestarter de... med där? Eller var nej, du, det du... Fanns, nej det, kan, det, det, kan inte det var jag kom nog inte från 1997, Chemical Brothers var med i första. Men um, Firestarter kom nog inte från 2097 kanske. Bara två år alltså. Ah. Så, um, det var också väldigt bra faktiskt men. Uh, jag, jag, jag har ägt många Wipeout-spel. Men jag har spelat dem för lite. Jag, jag, jag tyckte de, de såg lite tråkiga ut. Alltså banorna. Det var, jag vill ju ha liksom det där med Lopar. Jag har spelat F-Zero. Jag vill ha och Jag vill ha mm. sånt. liksom och ja, det du... var, Wipeout var inte sånt. Wipeout gick ju med på eh, att kunna ta, ta kurvor på ett visst sätt. Och, eh... ja, det var väldigt mycket hur du låg i kurvorna. Ja. Minsta lilla fel och det så var bara på jag hade kunnat börja, börja om. Ja, så var det ju inte på FC utan då var, det bara, då var det hastigheten som räknade på ett annat ja. sätt. Ja, wipe up var ju inte förlåtande för fem år Nej, det, det var det inte. Men när man väl liksom kunde köra ett helt lopp utan att köra in i väg vägg. Då blev man ju liksom... Det var ju väldigt stort. <laughs> ja. eh, kör du bara första Richard eller du fortsätter med dem? Nej, jag, jag körde... Jag har kört ända upp till... Eh, Rich Race. Uh, jag körde ju där nu. Det kom, det kom väl ett till uh, PS3 också, om jag inte minns. Fel. Ja, det var Free to Play. Ja, men, till, inte, eller det var till P Nej, det var väl ps var Free to Play kom. Uh, ja, det. Men uh, jag, jag, jag var aktiv Rich Race-spelare ända fram till uh, till och med R4. Okej. Okay. Var Ja. Uh, uh, jag slutade innan R4. Okej, okay. så att jag, jag har liksom inte spelat något på ps 2 an eller sådär, utan det var R4 som jag. Uh, Ja, då var det ja, vi hade ju en, en sån jävligt skum spelaffär där jag, jag växte upp. Okay. Han importerade ju alla möjliga spel. både japanska och amerikanska spel och sådär. så, där, så att han han var med allt alltid köpte av. Ja. Um, det minns jag att jag köpte Retrace där ett, en japansk kopia. Så det det allting var ju på japanska men det var ju ändå jävligt roligt att köra. Mm, uh, ja ja för jag, jag hade ju en kippad eh, en PS1 då. Mm. På den tiden. När, jag, när PS1 kom sen och, var det fyra eller fem år senare så modifierade jag också den för att kunna spela USA-import. Mm. Eh, min Playstation 1-tid bestod väldigt mycket av rollspel. Och Många av dem kom ju aldrig till Europa. Så det var ju import som gällde. Ja, ja det var väl nästan efter det spelet. vi ska prata om sen kanske. Jag har det på min lista i alla fall. Ja, det var till och med så att Final Fantasy 7... Visst, det öppnade upp rätt mycket. Att av rollspel skulle komma senare. Men det var ju till med så att vi fick vänta på Final Fantasy i Sverige. Mm, ja, visst. Från då att de kom i USA. Så att äh, Final Fantasy 9, äh, Final Fantasy 8, tack. Tactics kommer ju aldrig hit överhuvudtaget. Så det importerar jag. Final Fantasy 9 importerar det för att jag åker inte vänta. Men Tactics var väl inte. Det var väl gevärt mycket bara typ strategi då? Ja, det är Turnbase strategi. Jag mm, har ja. alltid haft en soft för Tactics-scenen. Liks... Alltså. <kör> ja. Ja, vi är, något som är jag blir imponerade ja. av det. Jag har hört att de ska vara typ superduper eh, krångliga och verkligen man måste lägga ner hur mycket timmar som helst på dem. Ja, du måste lägga ner energi på det. Mm. Eh, det är likadant en eh, eh, annan spel. Eh, har jag på mina nu, men eh, Sykoden och eh, Wild också. Arms. Ja, wild, det var inte samma. Nej. Det kanske var mer rollspelaktigt där. Ja, det var det. Mm. Eh, men det var... Jag köpte väldigt mycket GFPGs under PlayStation 1-tiden. Ja, men det gjorde jag med. Men då beställde jag från, man säger, från. Det var den här klassiska Nordic Games-katalogen man beställde från. De hade ju mycket -spel där. Ja, de, de, var, ju, de ja. var ju väldigt snabba och med importer. Ja, de importerade ju till med konsoler så att man kunde köpa mm. konsolerna via dem långt innan vi fick dem ja. i Sverige. De ja, var väldigt vi stora. Vi importerade väldigt många spelare från. Många stort titlar och sånt. Ja, det var ju den här papperskatalogen som vi, som vi snackade om innan. Det var, det var innan internet, eller ja. Man påstår det, man skickade in en lapp till dem och sen kom spelet hem. Ja, det var det. <laughs> ja, hur överlevde man? Ja, ja precis. Mm. Ja, 95, visst, internet fanns, men det var inte, det var inte den här. Eh, Webbaffären har ju inte kommit eh, som nej absolut inte absolut inte. Så det, det var ju antingen lokala butiken eller så var det i postorder. Mm. Och det är som sagt, de låg väldigt... Så att de, hade, de hade faktiskt bra priser också, om jag inte minns fel. De var inte mm. så jättedör även om spelen var importerade. Ja, förutom några eh, Nintendo 64-spelen som jag pratade om. De låg ju på 8900 och importerade. Jo. men sen vet vi Nintendo har ju deras pri priser. Mm. Det var väl en prisskatt... Eller, Åkte de inte dit för... De uh, åkte dit som fan. Uh, för uh, deras priser. Mm. Uh, under snesttiden. Mm, det jag, gjorde de. För det. jag vet inte när jag skulle köpa Zelda till uh, A Link to the Past. Jag kö då köpte jag ju say, den med... Uh, det var en sån extra stor låda. Det var ju en uh, 100 guide och sånt i den också. Så jag antar att det drog priset lite. Men uh, det var tusen tusenlappen. Och då... Och så gnäller folk på, på spelpriserna idag. Ja, det är lätt att göra det också. Men, kan jag så säga, Nintendo men det... var inte billigare under snästtiden på sina spel. Där, där var det ju ju utan problem 700-800 kronor för ett spel. Och då snackar vi ju ändå rätt många år sedan. Absolut. Så det... skulle, skulle de ha hållit de priserna med jämna steg med hur ek, ek, ekonomin har utvecklats och utvecklats ja, så har de sagt att de köpt nästan 2000 för att gå uh, spel idag. Men så det som så de de åkte dit på det också. Det var. Mm. Det var bra att de gjorde. Det. Mm. För att det, det, var, det var inte acceptabelt om det de höll på med. Nej, jag Och inte. Och att, eh, som. Eh, de här kunde inte göra mycket. Nej, det var. De var ju bara diskributör så att eh, jag, jag skiljer inte eh, berg, någonting av det på Bergla. Det var bara tråkigt, men det, sånt händer när det är affärer och så att men de åkte dit och priserna blev bättre. Uh, vad är det, om vi ska ta. Uh, nu kommer vi posta en artikel på detta också. Men där vi kommer ju diskutera spelen nu också, kanske lite mer ingående. Uh, om du skulle ta något spel från PlayStation 1-eran som verkligen står ut för dig, som du har väldigt starka minnen av. Definitivt uh, Resident Evil. Mm. Skulle du min också där, ja. Mm. Det är man. väl det det är väl det, det som ger alltså som, som alltså, ihåg, man läste om det är superplay om man tittade och jag kommer ihåg om det var vad det fick, fick det 95 eller 96 i så Super. väldigt tufft. <laughs> om man det tittade var... på bilderna med spillarna och det var sån oh, jag, jag, jag har kanske berättat den här historien innan men när jag gick dit med min kompis Rickard på rasten. Och på och skulle köpa det så gick jag fram så var det 15 år det jag spå, och jag var 14. Mm. Och så stod jag där gick jag fram och hon är du verkligen 15? Och jag hade övat så jag sa Ja, jag är, född, jag är född 1983. Och sen tänkte jag Fan, jag skulle sagt 81 ju. Hon bara, och sen så änger jag mig ja, jag är 81 menar jag. Och, och hon blänger på mig och sen bara mm, Okej okay då. Så att hon, hon räddade nog Mycket av min Ja, min, min spelhistoria. Vad får jag tacka va? Ja, ja. Och sen, sen gick, vi, gick vi hem på rasten och så spelade vi alldeles väl. Vi missade nog en del av skolan den dagen. Känns det som vi satt ganska länge och spelade. Och det här med när hundarna första gången hoppar in inom fönstret och man... Ja, och introt med det här. Ja, det är... Barry Riktigt... riktigt ja. uh, real time inte. Riktigt kretsin. Uh, uh, uh, ja, det, det, det finns så mycket, mycket, Minnen och klassiska scener. Och det är fortfarande så att vi citerar liksom... Uh, Äh, meningar och sånt som som, som var <laughs> uttalats i det spelet om, <laughs> äh, många klassiska kommentarer mm. ja, det, det var ju äh, det kom ju tidigare år som en äh, remaster fast upp på Gamecube-versionen äh, som var lite annorlunda och faktiskt bättre än originalet men jag tror inte det är någon som, om man diskuterar äh, Playstation 1, jag tror inte det är någon som inte spelat Resident Evil eller har starka minnen av det det är nog ett av de spelen som verkligen har äh, ett så är fast. Ja precis, den kom ju där till Saturn också sen, men äh, det, är, det är ändå vi har, vi har ju PlayStation nu som fyllde år, så vi får ju lägga till det där. Det är ju ändå ett. Men det var äh, väl inga ändringar i ja, alltså, Resident Evil släpptes ju senare sån här Duo Shock version där de gjort lite ändringar. Mm. Och då lagt till äh, skakfunktionen. Och sen kom det en Directors Cut. Trå det var då ja. när man hade japanska katten också i sig. Men det är så... ju såna här typiska capcom grejer liksom. Ja, jag visst. Det. Är... Men nej, det är... Alltså Resident Evil men... Nej. Jag, skulle, jag, jag skulle kunna ha att säga tvåan också, för två är egentligen ett mycket bättre spel och roligare. Men eh, det är ett som har gjort mest intryck på mig. Mm. Ja, jag helt klart. Uh, vi plockade upp. Det... Jag och två poolar. Uh, en, det, var, det var inte när det kom utan jag vet inte exakt vilken dag i veckan det var det kom men vi plockade upp den en fredag och sen satt vi hela helgen och spelade i Bäckmörker och det har ju gett sina men höll upp sig men folk som har spelat spelet vet ju vad, vad vi pratar om just nu här hundarna genom fönstret och alla de där grejerna det, ja. Det, det, det, var, det, var, det var läskigt då. Uh, idag är det bara ren nostalgi när man spelar ja. det. Men just det här med musiken, när man kommer till spararummet och man vet att här inne är det lugnt liksom, när man får den här lugna musiken. Det, kan ja. man, det får jag fortfarande rysning om när jag hör för det. <laughs> ja, ja det, det, det är inte mycket. Alltså när man spelar det idag, visst, det, det, det, ja, det, det är inte mycket för världen idag kanske om man spelar den, den PlayStation 1-versionen. Nej, uh, den har ju inte hållats bra, men... Nej. Uh, som tur så har vi ju remastern. Ja, ah, precis. Men det är, det är nästan den samma sak. Men Resident Evil 2 blev ju... Die Order in Capcom en rätt intressant grej. Förutom då att du hade två olika protagonister. Både Leon Kennedy och... Alltså nu stod det slint i mitt huvud här. Claire Refield Claire Refield Chris äh, syster då från första spelet. Och det var uppdelat då i två kampanjer. Så spelet låg på två skivor. Men det lustiga var att på skiva ett så hade du Leons första story och Clares andra story. Och sen på skiva två så hade du Clares första story och Leons andra story. Det, det, var, det var lite förvirrande. Ja. Men man spelade igenom spelet ja, det var ju fyra gånger i princip. ja men Det var ganska, det var ju ganska nyskapande faktiskt på den tiden att få, få det uppdelat på det sättet. Det, det var ju mycket, mycket spel för pengarna. För det var ju ja, ja, saker som val man gjorde och sådär förändrade ju en del på huset. Hur, vad som hände liksom Ja för det var ju vissa föremål. Plockade du upp dem Leon med Leo när du spelade man först Då hade du inte klärt tillgång till dem för då fanns de inte längre Ja precis Jag minns att det är en grej Det är ett bälte man kan plocka upp som gör att man får Mer utrymme då i sitt inventory man Kan man plocka upp mer föremål. Plockade du upp det då med den ena karaktären då har du inte en andra tillgång till det Och Många sådana grejer, Ja det var Sen storyn var Faktiskt bättre i tvåan och hela spelet var mycket mycket större för då hade ju dels tillgång till lite lite av staden men polisstationen var otroligt stor. Mm. Och Umbrella-laboratoriet eh, var ju oh men, nästan lika stor som polishuset. Ja, ja det var ju samma nostalgiska minne där. Det, det köpte jag, det har jag faktiskt fortfarande kvar, min kopia, den amerikanska. För den köpte jag också på den här skumma spelaffären, <laughs> den amerikanska versionen. den står här i min hylla den, är, den håller jag väldigt kär för den var också... Samma gamla Ricka och min, och min lillebror och Magnus, vi satt oss och satt, spelade igenom det på... Ja, det tog inte lång tid i alla fall. Eller så, det tog lång tid, men vi gav oss liksom inte. Utan vi, vi satt ju nätterna igenom och, och lirade. Och, ja. Ja, det var också ett äh, minne för livet. Om mm. du har sista spelet i den serien som kom till PlayStation trean då, Nemesis. Det är väldigt vad ska man säga... Det delar Resident Evil-communityn i två delar faktiskt, många gillade det, medan andra tyckte det var lite för mycket action, det var inte lika mycket skräck Det var... Jag vet inte, det var... Folk tyckte inte det var samma grej som det var innan Jag vet inte vad du säger, jag, jag personligen älskar jag verkligen Nemesis Men jag kan ja. säga att det var inte lika skräckfokuserat som de två första jag hade nog tappat lite intresset just för Resident Evil-serien när det kom. Alltså det kändes. Det kändes liksom lite. Jag vet inte riktigt när det släpptes. Nej, inte. 98, 99 och sånt. Jag är fan med, det var runt nästan ett, ett och ett halvt år mellan de spelen. För jag tror att Resident Evil 2 släpptes 97. Ja. Och det som då hade jag, jag var ju så inne på Nintendo 64 då. Okej. Okay. Um, så att uh, Resident Evil 3 följer lite liksom mellan, mellan plankorna på mig där. Um, så att jag, jag har inte så mycket Det, det, det har inte alls samma Samma uh, Så so, Pedage på mig utan det, det ligger lite Där och skvalpar uh, Faktiskt så jag, jag, kan jag kan verkligen säga Bu be om det för att jag är, jag är, är Knappt så jag minns liksom Minns mycket av det spelet Uh, PlayStation 1 såg jag också alltså, väldigt uh, många spelser Började ju på PlayStation 1 i, i eran. Uh, mm. Antingen då på PlayStation 1 eller på uh, Saturn ändå. Mm. Och, jag har ju ett till där på den listan. Uh, som, min... jag vet, som jag vet att du inte har med på din lista. Uh, Okej. Okay. Um, jag är en annan där som... Det, har gått, det är en som har verkligen gått upp och ner i kvalitet. Men de två första säljen till. Absolut. Var ju, det var ju det var egentligen... Det var lite som en sån här Sonic versus Mario. Eh, mellan Silent till och eh, Resident Evil bland fansen. Att, ena sidan gillade Resident Evil och andra sidan gillade Silent till Och det var att jädra upp i, på Message Boss Då var vilka spel som var med skäck och så vidare. Men det var, jag tyckte det var två väldigt olika typer av spel. Silent till var lite mer psykologiskt. Ja, det var det. jag ja. eh, Jag satt och funderade på om jag skulle ha med det men... Eh, jag tycker tvåan är bättre så jag har liksom inte, jag, jag valde att skippa det på min lista här. Även fast det är ett bra spel så har, finns det spel som har gjort bättre intryck på mig på Playstation 1. Mm. Mm. Men he, helt klart, det är ett bra spel och mellansekvensen är ju assnygga i det spelet för att vara till ps en kan jag tycka. Ja, och om man kollar, alltså. loren då till äh, Silent Hill så... Det är nästan som det är så att Kojima som har skrivit den. För det är väldigt många konstiga, flyktiga eh, story-element mellan spelen. Det är många obesvarade frågor fortfarande. Ja. Eh, så där, där Resident Evil var mer rakt eh, på saken så, så var det sen till mer mysteriskt. Ja, det var det, det var det verkligen. alltså Det var så det, här, det, var ju, det var svårt att förklara vad det var när man förklarade. för någon, för att Man gick ju bara runt i dimma i princip i hela spelet. Uh, ja. Och med radio som lät ja, det var just så när, när radion började låta, då visste man oh shit, nu kommer något. Mm. någonstans. Men man såg aldrig någonting. Nej. Då, just för den här dimman som låg. Man, man, man hörde bara på radion där. så ja. satt man på helspel. Och, och ljuden, den var i skolan, så lät liksom... barn lät... Alltså, ja, det var de gjorde väldigt mycket bra med djuren i det spelet. Mm. Både när de inte gjorde någonting med djuret och när de gjorde det med djuret. De, de var en, ja, det var en helt annan så Det var en mer psykologisk skräck, som du säger. Mm. Eh, vad var det för spel du hade näst på din lista? som eh, du... eh, Nej, inte näst. Men jag kan ju ta det nu när jag vänder på G. Det är Tomb Raider. Ja, visst. Ja, ja, nu förstår jag vad du menar. Jag mm. eh, Jag var ju alldeles större fan av de första Tomb Raider-spelen. Det fanns uh, uh, rebooten uh, nu för två år sedan som jag verkligen kommit in i Tomb Raider. Nej, jag, nej för, för första gången jag såg Tomb Raider på bild så var jag högt. Jag, äh, ja, det så helt makalöst ut och... Äh, ja, det var just då så såg det så, så, så, liksom. Det var det snyggaste man hade sett liksom, i, i den här världen. som var, Alltså Playstation Play 1-världen med alla polygoner och, och sådär. Och det var också som spel som... musiken satte väldigt mycket i stämningen. Ja, så alltså det... sådana grejer... Jag, jag tar inte från Tomb Raider så väldigt intressant ut innan det kom. Men jag vet inte jag fastnade aldrig för det. Jag inte, det. var Och sen var det ju som sagt... Det var det var en... En... en, en, en, en stark spelkaraktär. Ja, definitivt. Det var, en av, äh... det var bland de första kvinnliga karaktärerna som verkligen... Ja. det var inte den här Damsel in Distress-grejen utan det var en som säger en väldigt stark kvinna som med skinn på Näsan och verkligen ja. en actionhjälte. Ja, precis. Och de här dubbla pikarrollerna hon hade alltså så det var det var och det här är så pusselelementen i, en, i en sån sån stor 3D-värld som det var. Visst, det var ett helvete att styra henne, vilket jag minns. Alltså, det var hur många gånger som helst som man var tvungen och Då hade man ju liksom ingen... Då hade man inte två styrsbaka. då hade man ju liksom ett styrkors. På den tiden. Ja, det var innan... Äh, ja, det var det. Och äh, då var det ju... Då fick man ju snurra kameran med... Vad det var äldre och ett och, och, och, och, och ställa in sig. Det var, det, det var många irritationsmoment, <laughs> Men... Äh, alltså, det här när man... Alltså, ja... Äh, det är svårt att förklara, men man, man, så som man upplever det nya Tomb Raider idag. Alltså med just det här med alla faror och sånt. Det, det var ju detta också, fast med mindre Indiana Jones. Mm. Det var ju samma, samma sorts upplevelse för mig på den tiden. Var det? Ja, uh, yeah. uh, nej jag vet inte det. Alltså Tomb Raider var ju ett bra spel, men det, så att Polisen känner till mig väldigt mycket i RPG och äh, Resident Evil jag en Silent Hill, äh, Dino Crisis, i alla fall äh, det första spelet. Ja, faktiskt har faktiskt spelat dem. Oh, oj, oj då. <laughs> <laughs> det, det var också den tiden när alltså, Resident Evil var lite, lite och. Äh, ja, det kom, det, var, det kom långt senare. Men ja. äh, första Dino Crisis, var, det fångade den här äh, känslan som vi hade i de två första Resident Evil. Då, det var inga zombier utan det var ju dinosaurier istället och de, var inte, de var ju inte lika skrämmande De som eh, Zombierna var eh, Och sen då, Dino Crisis 2 Vet jag inte vad de gör för det blev helt plötsligt eh, Actionspel mm. Rent alltså, rejälter rent actionspel Och okay. Diana Crisis 3 Var det väl som kom till och, Första Xboxen Behöver vi inte ens diskutera För då blir jag ju bara upprörd <laughs> <laughs> Nej Ehm men vi var inne på det lite tidigare, det var väl 1997 det kom också, Final Fantasy 7. Absolut. Och det, mm. det slog ju ner, alltså verkligen som en bomb. Alltså det var, Jag vet inte hur ni hanterade eller de hanterade i de spelbiblioteken där du bodde men det var ju förbokningar på det i den lokala spelbiblioteken här i stan. Och där var ju folk som inte fick det då på release dagen, eller fick vänta även en vecka, nästan... Och tre veckor innan de fick sina spel för att det, det var så hett ja. och då ska jag ändå komma ihåg att rollspel av den genren som Final Fantasy 7 det var inget som var stort i Sverige innan överhuvudtaget innan Final Fantasy kom, det var ju en väldigt nischad marknad visst var det där. och jag vet att jag är mycket av mina tidiga inköp av JRPG-spel och jag är för Tobias Björnby på Superplay han hade ja. en kolumn i Superplay då där han tog upp eh, nya hetta JRPG-spel och många av dem var man ju tvungna att importera. Och Hade inte han haft den eh, kolumnen i eh, Superplay så tror jag inte jag hade spelat så mycket JRPG som jag gjorde idag. Du är nog inte ensam om det kan jag säga. Nej. Det, det känns som att han var en, en viktig kugge i just att föra in rollspelen i, i Sverige. Ja, och få dem liksom och, och så här. Men just det, det här du säger, med, alltså jag upplevde inte upplevde inte FN57 som att det var något... Jag hade inte tänkt köpa det först, utan jag var... Eh, det var faktiskt så att jag satt hemma och sen så kom min bror hem och sa Ja, ah, jag har testat detta på leksakshuset. De hade en demo på det där och sådär. Det verkar ganska nice, så han. <laughs> och jag, jag visste vad det var, men jag sa Ja, ah, det rådor spelar vi inte riktigt och sådär. Jag var inte så inne på det. Men eh, jag tog mina förvärvade pengar och... Och gick ner och köpte det tillsammans med min bror då. Och eh, vi satt liksom varenda kväll. satt han och jag och spelade igenom det spelet. Och det är just det. är en stor anledning till att jag håller det som ett av världens bästa spel någonsin. Det ligger lätt topp tre för mig. Mm. Uh, och alltså, ja, alltså. Överlag då, eller GPG? Nej, överlag. Okay. Överlag, alltså verkligen. Men det, är, det handlar ju det mycket om. Just det här att man spelade med, det var det sista spelet jag och min bror som liksom kunde sitta och spela tillsammans innan vi liksom, liksom kom ifrån varandra lite grann och sådär. Så det var väldigt det var ändå, vi la ju mellan 80-90 timmar tillsammans med det spelet. Och det, det betyder väldigt mycket. Så det är väldigt mycket det är väldigt känslomässigt så. just att det var så känslomässigt spel med. Ja, visst var det det. Så var, varje gång man hör liksom musiken till det så jag kan, jag kan stanna upp och bara stå och lyssna. Det är så... Minnerna av alltså, det Det var ju en, en av de absolut bästa soundtracks Det oh, var just oh. i, i sjuan. Oh. Men uh. den, ja, det, det är väldigt intressant för att och de, alltså, just rollspelsmängder, det vi var vana med då under snes och så, det var ju typ Zelda, eh, Mana-serien, alltså den typen. Det var inte det här hardcore, eh, det är ju inte 5-5 så är jättehardcore, men det är ju väldigt avancerat som vad vi var vana vid. Och mm. ändå får den så pass kommersiell succé i både i Europa och i USA. Mm. Och jag tror inte vi hade fått så många eh, stora rollspel i väst så pass tidigt om inte Final Fantasy School hade lyckats. Nej, och det var. Det, vi vet inte vad som kunde hända för det var ju tänkt att det skulle komma till Nintendo 64. Innan det skete sig där mellan eh, Sony och Nintendo. Den maskinen som aldrig ja. hände? Ja. Um, och det hade ju sett varit väldigt. Du det blivit ett helt annat spel ju, för att eh, om man, om man ser på hur mycket en Nintendo 64-kassett kunde hålla mm. jämfört med de här tre skivorna då, som Final Fantasy VII höll. Så jo, att det var... men den, den maskinen var ju menad att använda CD-skivor också. Nintendo och sony ja, precis. Men ja. var det bara 3-7? Jag, jag har inte jag har något dumt minne att det var fyra skivor. Nej. Det är kanske jag som är helt ja Nej, tre var det. Det var, det var stort för sin tid om vi säger så. Ja, alltså jag, jag, jag var ju så här när, jag, när vi satt och spelade det. Och sen så kom man till, liksom, hade spelat kanske, jag vet inte, fem timmar. Så, så kom man till första stunden när man skulle sova. Och då gick man in och så sov man. Så kom den här låten. Så bing, bing, bing, bing, bing. Då tänkte jag, mm. ja, det var första skivan. Ja, rätt nöjd. <laughs> det är liksom, jag var helt säker på att det första skivan var slut efter fem timmar. Ja, men det var väl längre än innan vi först Ja, men jag var helt säker på att det var slut då. Sen så där 25 timmar senare så tog första skivan slut. Men det var just alltså. det var, jag var helt säker på att det var som, liksom, jag visste inte hur långa jag spelar. Jag har spelat så långa spel innan, Utan mina spel låg i liksom i skvallpare, om man säger Resident Evil och sån där kanske 10 timmar eller något sånt där max. Så det här var en helt ny grej för mig att spela, spela spel som var liksom över ja, som det var då 75 timmar eller någonting. Du fick väldigt mycket valuta för pengarna. Ja, men det som sagt, innan visste man inte det. Jag hade ingen aning om hur långa rollspel det var. Jag tänkte att nej, det, kanske ja, sagt fem timmar nu är första skivan slut. Så kör vi nästa skiva. Och det, här, det var ju bara för att man gick in i, jag gick var in på ett världshus och la mig sov. Och då fick jag för mig att det var skivan slut. Väldigt konstigt. Det var just, en annan grej just med Final Fantasy VII som var relativt nyskapande, det var, de använde ju fullmotion-videos, alltså riktigt eh, förunderade filmsekvenser, eh, mellonsekvenser. Mm. Och, och så, övergången då från att du spelar till att de eh, gick igång, var ju väldigt smul. Det var ju det var inte så, att, som man sett i vissa spel, att det var fan, det blev svårt och så kom en cutscene utan den var väldigt bra övergång. Ja, det var det faktiskt. Speciellt då när man kommer introt då. Och sen övergår du från intro till när du börjar spela. Mm. Där i tågstationen. Mm. Och senare det var... Ja, det var... Tekniskt sett så var det ju ett riktigt bra spel. Alltså, ja, för, jag får rysning bara du vi prata om det. Ja, det är, ä, även om jag... Äh, <laughs> nu vet jag hur du har sagt om detta. Men jag, jag tycker fortfarande att det finns bättre Final Fantasy-spel i serien. Även 7. Men 7 är fortfarande ett bra spel. Det, det kan ju inte ta i fram det. Mm. Men jag håller ju både åtta och 9 eh, högre. Eh, personligen. Speciellt 9 för att få nyan för mig när det kom, var ju, det var ju back to basic, det var ju det tillbaka till pixelaten som eh, man hade då under tiden. Och det var old, mer oldschool. Så det, det berörde mig på, på, på ett annat plan än det här tekniska vidunderet som var Final Fantasy 7. Storyen tyckte jag faktiskt var bättre i åtta, Men alltså det, det är från person till person. Men jag, Final Fantasy 7 har ju fortfarande en väldigt stor plats i min, min spelhjärta också. Ja. Definitivt. Ja men så är det ju. Har man spelat mycket rollspel innan som inte jag hade gjort. Då, då tror jag att då håller man nog de andra... Som sagt, jag har ju hört jag, jag tycker Neon är ett riktigt jävla bra spel. och Åttan också tycker jag är väldigt underskattat. Uh, ja, jag, jag håller alla tre som skitbar rollspel. Mm. Men det är ju sådär det nostalgiska. Liksom det är mitt första rollspel. Som, alltså riktiga, om man säger riktiga rollspel. Och då är... Ja, det... Och sen är det också beroende på alltså, var man var i livet samtidigt. Också som du då, spelade med din bror. och liksom, alltså, Sånt spelar jag också in i alltså, när man tänker tillbaka på... Absolut, det, det, är en, det, är en väldigt, det är fortfarande en väldigt stor del av, av mig liksom eh, var, man, var man är i livet när man spelar ett visst spel eh, och vilka man är med när man spelar ett visst spel det är fortfarande en väldigt stor del av, min, av mina, ja, mina spelminnen liksom, som, som jag håller högst Det är likadant om man tänker tillbaka, nej, jag tänker tillbaka på första Super Mario Bros alltså, det var ju när man fick en, en konsol då på julafton man satt där på under hela julövet och spelade, jag var jag blev ut, nästan utkastad från uh, ut i snön i någon timme för att kunna komma in igen och sen dricka varm, varm och och fortsätta spela Super Mario. Det, det är sådana grejer som bidrar väldigt mycket till uh, uh, känslan för spel nu så här långt efter. Ja, men just, just PlayStation eran så var det mycket vad jag vilken musik jag lyssnade på. Jag minns, jag minns fortfarande vilken vilka låtar som var mina favoritlåtar när jag spelade till exempel Resident Evil och Final Fantasy och de här. Jag minns fortfarande dem i. Liksom det jag, jag förknippade med spelen. Mm. Det, nej, det, det var en annan annan tid då. Det, det var just det här. hände. musiken har satt sig. Alltså, inte, inte spelmusiken utan. Alla, alla hits som man lyssnade på på den tiden. Jag alltså också, alltså när man snackade äh, inte när man PlayStation 1 eran också. Äh, speciellt i i alla fall de tre, fyra första åren. Det, var, det kändes lite som att det var mer socialt spelande. För att det. Internet var fortfarande i sin alltså väldigt tidigt. Så när man behövde tips då när man har kört fast det i Final Fantasy eller liknande. Då var det den här äh, skolgåtsgängen. Man äh, frågade på i på skolgården har de kommit förbi Man bytte tips i lokala spelbutiken Och liknande mm. Så um, det kändes lite som Mer socialt spelande Än att som man gör idag Bara gå in på Google Och så googlar man fram det Och så hittar man en video på Youtube mm, Precis. Även om konceptet är samma sak Så det, det kändes lite mer um, Engagerande mm. När man hade kompisar som spelade samma spel och Det här watercooler moment När man mm. diskuterar precis. Strategi och liknande För jag vet att det var några bossar i, i Final Fantasy 7 som jag hade Rent helvete med jag vet mm. De här weapon bossarna ja, eh, Speciellt här under, under vattnet Usch ja. Och <laughs> Där var Jag tror vi stod en, Nästan en timme i den lokala spelbutiken då, diskuterade Och diskuterade strategier Och hur man skulle Bäst ställa in sina, sin materia Vilken materia man skulle använda Och ja, det var det var har helt annat. Mm. På ett annat sätt. Det var det verkligen och det är som sagt, jag. När jag började liksom ja, när, när vi, runt 97, 98 och sånt, 96. Ja, 97, 98 var det nog. Alltså efter där så var det mycket att jag hade musik liksom lyssnade på i bakgrunden Samtidigt som jag spelade spel. Förutom dem, det var de här tunga spelen. Då, men ett, ett av dem som jag har eh, med på min lista här. Eh, var populärt. Eh, samtidigt som uh, den här låten. Mm. Kära Crash Bandicoot. Ett av mina spel, uh, toppspel på Playstation. Ja. ja, det är också ett av uh, även om det inte faktiskt folk inser det, men det Crash Bandicoot är faktiskt ett indie eh, Det var ju Mark Cerny och två andra i princip som gjorde det. Eh, så i, dag i dagens mått så skulle man kalla det ett indie-spel. Men det var, Crash Bandicoot var ett fruktansvärt bra plattformsspel. Ja, det var ett av de första spelen som jag spelade som Notterdog har gjort. Alltså, jag vet inte. Tvåan, sen blev det inte lika roligt men första Crash Bandicoot. Det var, jag vet inte, det var, det var humorn där. Och sen... Eh, Crash var väl lite. Man alltså nästan Playstations eh, maskot. Ja. en av de sista maskoterna vi egentligen hade för att back in days så var det, det, var ju Mario Sonic som var. Det var ju mm. från Nintendo Sonic. Eller nintendo sega. Mm. Uh, och sen har vi inte haft någon maskot de senare kontrollgen, som. Uh, så det är ut, ut. Man behövde egentligen inte det på samma sätt som man hade då. Nej. För att man Men eh, Crash var inte uh, riktigt bra. Uh, om man, om man ser ändå de här liksom tendensen som sagt, det är Naughty Dog och uh, det är liksom, när den första lo Naughty loggan dyker upp i Crash Bandicoot nu, för jag, jag, håller, jag har spelat om det nu igen mm. på min vita uh, man, man får verkligen så här för att det, redan då så såg man ändå liksom sådär här hur, hur, hur väl medvetna de är om detaljer och just det här grafiken håller faktiskt en idag på Crash Bandico, tycker jag för det är, det är gjort på ett sånt sätt man, man springer ju inåt skärmen för det mm. mesta det finns ju sidor med men många har är inåt skärmen och det var en väldigt cool eh, en cool spelstil tycker jag för det, då var, det, man var så styrd över hur man skulle springa och eh, just det här, det var som att springa på en boll kan man säga, alltså man sprang bollen snurrade det hela världen tiden. snurrade runt ja, alltså, det ja, är cool. precis Ja det är som säger det var jag har inte tänkt på det föruns nu jag. Det var precis som alltså det var en väldigt konstig kameravinklar när det kom rullande mot den. Ja, men det, det gör också att spelet håller upp väldigt bra idag för att eh, man behövde inte visa mer än det som bollen rullade mot eller så som mm. crash sprang emot på ett eh, visst sätt. Så det, det, det står ju be, mycket bättre ut än ett ett, ett, ett eftersom det här, det, det här såg ju mer ut som ett spel fast man kunde liksom inte riktigt röra sig på det sättet egentligen utan det var ju mer att man sprang på en rak linje. Mm. Och sen hände det saker. Och det var, ja, jag tycker det ser väldigt bra ut fortfarande idag. Ja, det är också en speciell plats i mitt hjärta. Sen innan vi går vidare då för att, jag sa att vi har på, ett, på ett PlayStation playstationet är nästan en timme här. Och så med de andra konsolerna. Eh, en annan spelserie som också... Jag skulle inte säga, det började ju inte på Playstation 1. Där, där fanns ju spel innan dess. Men det var väl här den blev ble stor. Eh, Metal Gear Solid. Absolut. Det var... När, alltså det var ju... Alltså vi snackar Final Fantasy-nivå på hypen i lokala spelbutiken. Det var förbokningar. det var, Alltså det var fruktansvärt stort. Och folk köpte ju... Eh, det tror jag var det var så den som hade demo till till, till uh, First of Metal Gear. Nej, som redan, så kom till uh, Sons of Liberty. Ja, ah, det var Sons det var som Liberty demo ja. som låg ju där. Men För så, där så fanns sån var ju på play, PS2. Uh, vad fan, hade visst hade uh, First första Metal Gear uh, ett demo också, Tank -baiten. Ja, det var var ju demo. Det var ju där man trodde, det var ju där man blir lurade att det var ju Snake. Man spelade med hela spelet, fast man inte gjorde det. Nej, det var ju, nej ja, men nej. Det var ju det var också O'Libity. Ja men det, alltså ni blandar ju ihop det. Ja, also, Liberty är tank, tankebiten, det är Playstation 2. Ja, in, men infiltrationen i basen, i i ettan. Ja, det är ju första uppdraget, eller det? Ja. Jag för mig var ett, jag kanske bland med två, men jag fick för att ettan också hade ett demo. Eller ja, så det... kanske det distribueras de, de i någon Playstation-tidning eller liknande. Ja, uh, ja Eller vet jag inte. Jag vet i alla fall att uh, det fick ett demo, i alla fall tvåan fick ut demo. Det kommer vi väl till sen, för det har jag med på min lista ändå. Mm. <laughs> ja, det var det som kom uh, via Zonen Windows då. Ja. Mm. Uh, men uh, det, det ligger med både på din min lista så att, uh, det kommer med, jag tycker också. Är det något annat spel nu på Playstation 1 som jag har nämnt? nämna så ska få lite extra kärlek när vi går vidare. Uh, nej, det är de spelen vi har tagit upp. Mm. Mm. Nej, men då då går jag, vi. Kan, ja, jag, kan, jag kan bara passa på att nämna att jag hade med eh, Parasite Eve också på en eh, liten kant för att eh, jag gillade det ska. Det är faktiskt inte att du skulle ha med. Jo. Det är lite imponerad faktiskt. Det hade jag. Jag köpte det köpte jag också från eh, Importerar också. Ja, precis. Mm, precis. Och det är väldigt eh, originellt eh, action RPG riktigt bra sådant. Tyvärr ja. så var inte tvåan lika bra. Nej, men ettan håller fortfarande riktigt bra. Mm. Aya Bree, jag gillade henne. Mm. Ja, det... Ja, det var ett, ett hedersomnämnande. Definitivt. definitivt. Det var... det var också lite nischat. Men som sagt, det var också ett bland de spelarna som inte kom till Europa. Utan det fick man importera från USA. Men om vi går vidare då till... Fem år efter uh, första PlayStation som kom i uh, november, 24 november 2000, så kom ps 4 Det är Roger Fortran med här, så nu hör jag inte honom. Jo, jag lyssnar du, på dig. Ja, du har på mig. Uh, den här blir inte världens bästa <laughs> launch lineup, uh, om vi ska vara snälla här. Uh, om jag räknar upp spel här, så ser jag många du kommer ihåg vad det var för någonting. Uh, Aqua Aqua. Nej. Uh, Dynasty Warriors 2 Ja, det ja. känner på alla till Enkligen uh, Fanta Vision antaget, Det var väl en samling av uh, Nej, eller? det var ett uh, Om jag inte för mig så var det ett Fyrvackerispel Fyrvackerispel? Jag för mig det som visade liksom lite så här kraften Ja, jag kollar <laughs> kolla på omslaget nu mm. Mm. Uh, FIFA 20, Ja, FIFA Det beror inte närmare in på vad FIFA är för någonting uh, Samlingen var Gradius uh, 3 och 4 när jag alltså har sig skållande tjuta mappen. Mm. Uh, International Superstar Soccer. För mm. var det väl det som blev PES uh, senare? eller Ja, det är på fel. Ekonomiskt ja. i alla fall. Så att det mm. är väl det som blev PES uh, senare. När jag uh, byter namn. För het, eller så det var en den heta International Superstar Soccer i Japan. Den hade en annan titel där. Ja, det heter inte Winning Eleven. I Winning Eleven var det det hette Japan, ja. Så mm. var det. Uh, E&L 2001 såklart. Uh, Orphan uh, Scion of Sorcery. <laughs> <laughs> uh, okay. uh, väldigt japansk inspirerad spel. Uh, Ready to Rumble boxing round 2 <laughs> Ja, det, det var faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra. Och ja, sen, men jag, jag gillade ju. Jag köpte, eller jag spelade på Dreamcast, för det släpptes ju först i Dreamcast. Uh, okay. uh, det är första Ready to Rumble då. Um, så det var ju lite old, news när det kom till PS1 sedan. Ja. det släpptes även PlayStation 1? Uh, Nintendo 64 som sa Dreamcast, uh, Game Boy Advance. PlayStation 1 släpptes inte än. Nej men. Uh, uh, jo, tydligen. Ready to rumble boxing round 2 is the boxing game for Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2 Game Boy Advance. Det sa sequel to Ready-to-Rumble Boxing, men ah. jag har inget minne att jag kom till PlayStation 1 där. Nej, det har man förträngt i så fall. Det, var, eller, det var så är det Wikipedia boxen. som är uh, full uh, får gå hem. Uh, Rich ja. Racer 5 uh, plockade jag aldrig för det, det såg inte intressant ut för mig. Jag hade redan gett upp uh, Rich Racer då, uh, för jag gillar inte fyran heller. Uh, Silent Scope, det var väl första spelet med uh, de här pistolerna. Ah. Det var ett pistolspel om inte jag minns. Ja, det var real med med fem, men det var med en pistol också. Det låter som ett ubåtspel. Ja, nej, det är alltså det är i samma kategori som eh uh, uh, heter någon som kom senare som var så jag så alltså de heter nu, men det kom ett en serie det, arcade arkad uh, som var riktigt riktigt bra. Det är inte tag utan uh, Ja, oh, Time Crisis menar du? Ja, Time Crisis, precis ja. Åh, oh, herregud vad jag har lagt ner tid på det. Mm. Uh, men mer om det senare. Uh, Smugglers Run. Uh, Baseball. jag känner igen det bara med, med namn. Uh, jag vet att det är väldigt många som vill ha uh, tillbaka den spelserien från uh, Rockstar Games. Okej, okay. uh, jag har hört det också men jag har ingen aning vad det är för något. Uh, SSX, första mm. spelet i serien. Rätt populärt uh, spel. Ja. Faktiskt så lite bra spela också. Äh, lite mer som säger, arcade-hållet. Äh, mm. Lite som Tony Hawk fast med snowboard istället. Jag skulle säga. Ja, det ska man kunna kalla det kanske. Äh, Tekken Tag Tournament. Ja, det, var, det var ett nytt tecken. Mm. Det var inte mycket, mycket mer att säga om det. Äh, wild Wild Racing kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej, det är väl något. Budget, det känns ja, inte är, som något. Och kollar om man omslagsmässigt om så ser det ut som ett äh, motorstorm fast äh, billigare. Mm. Ja och sen har vi ju då Square uh, uh, Time Splitters, Som också var ett uh, Ja ett FPS-spel det är avhopparna från Rare Som uh, gjorde det Det kan nog stämma ja mm. uh, uh, Det står som Free Radical Design så ja Ja det stämmer uh, Idos som uh, Publicerade från mm. början Timesplitters ska... 2 är ett riktigt, riktigt, riktigt bra uh, uh, multiplayer spel Ja, jag spelade alla två. Ja. Uh, när vi skulle skriva den här listan då för uh, artikeln på uh, mest minnesvärda spel vi hade från uh, PlayStation 2. Jag fick verkligen gå in på, på internet och kolla upp vilka spel som släpptes under PS2-åren. För, för mig så är PS2 väldigt, uh, väldigt flyktigt. Alltså, det, det är precis som det stod ett stort filter ovanför det. Jag kommer inte ihåg så många spel under den tiden. För jag tror jag spelade rätt mycket på PC under det. Under um, Jag har aldrig ägt en PS2 hela mitt liv. Okej, okay, då blir det här en väldigt kort diskussion. Ah, uh, ja, men min bror hade ju en PS2. <laughs> så okay. jag har ju spelat på på hans. Men jag har aldrig ägt den. Det är nog det är en av de få konsoler som jag inte har ägt. Det är nog den enda av de konsolerna som jag inte har ägt tror jag. Uh, Och det är uh, ganska konstigt eftersom den såldes min i helvete. Uh, ja, det gör det. Men mm. ger PS4 något år till så ska du nog kunna slå det men så alltså PS2 på konsolhårdvarufsäljning och herregud. Det det är inte det har har en del. Ja. Jag har inte de exakta siffrorna här men det är fruktansvärt mycket. Mm. Uh, och de spelen under PS2-eran som jag alltså som jag minns mest så är det ju definitivt Final Fantasy 10. Ja, det har inte jag med. Uh, och uh, eller vad säger jag, inte till 12. Eh, För det var... Eh, det var väldigt annorlunda när det kom. Alltså det, var, det kändes... Skulle, man, skulle det släpps idag så skulle man kunna beskriva det som ett MMO. Eh, fast offline. För det var... Det var inte det här time based att eh, du gör dina grejer och sen gör de dina grejer. utan Allting sked, skedde i realtid. Mm. Och eh, du hade dina, komp dina kompanjoner som hade med dig. Och du ställde in hur de skulle agera i olika situationer, om deras hälsa åkte ner under viss nivå, eller på grund av typ och det var, det var väldigt avancerat, mm. och väldigt, alltså väldigt öppet. Äh, idag är vi vana vid den typen av äh, spel, äh, rollspel, både då från Square och från äh, Bandai Namco och andra, men äh, då var det inte äh, samma äh, Stil utan då var det när den här Final Fantasy 7, 8, Lite mer ja. Du springer runt i öppna världen Och sen får du en uh, uh, Heldvis bara Oryeko och sen blir det strid Utan här all såg du ju alltid Fyderna på uh, Alltså ute på Ivärsgatan Så sp sprang du på den så blir det strid mm. Och uh, Nej jag, inte, jag sitter fortfarande Och väntar på att Final Square ska göra En uh, remaster på det För jag vill väldigt gärna spela om det. För, det, mm. för mig så ligger det lätt bland topp tre Final Fantasy-spel. Jag har ju bara sett det lite svagt. Sådär. Jag har, tyck, jag spelade bara Final Fantasy 10 på, på Playstation 2. Mm. Och det gillade jag. Jag tyckte det var ett bra spel. Tyckte ja, 10 ja, är, är riktigt riktigt bra. Mm. Uh, anledningen till att jag hoppar över 10 här är att uh, uh, jag, även om jag bra 10 den är så... Var det 12-band som verkligen eh, stod ut för mig eh, av Final Fantasy-scen under den eran. Mm. Jag, jag har inte med TN på min lista heller, jag ville bara nämna det. Att, eh, det är det jag har spelat på, på PS2. Ja, du... Men jag, jag har ju andra spel som jag har som jag tycker är mm. bättre. Mm. Det är just det att deras eh, sätt att, eh, när du gick upp i level då? Eh, normalt sett i ett eh, Final Fantasy eller något annat, ja, när du, du hittat ett nytt eh, vapen? eller rustning och sånt, Du tog du bara på det så länge att du var, hade niv nivån för det. Men det kunde du inte göra här utan du var tvungen att köpa licens för den vapentypen. Och det var rätt intressant med det här licensbordet då. att. du kunde verkligen då kosmosera dina, specialiserade dina gubbar på ett mycket, mycket mer avancerat sätt än man var van vid. Och jag hoppas som sagt att det kommer ut annars blir det väl att man får... I försöker ta på en PS2 någonstans och sen eh, helst importera eh, International Version då av spelet som hade lite mer eh, mer funktioner än vad eh, den som vi fick i Europa. Eh, andra spel eh, vi var inne på det tidigare eh, Metal Gear Solid 2 som, Sons of Liberty Ja, som där Kojima gör största trollningen <laughs> ja, han har gjort många trollningar, men den, den var inte uh, nådig för fansen när de fick den. Uh, vi trodde ju först att vi sprang runt som uh, Snake, vilket vi gjorde i början. Och sen uh, då när vi kommer in till uh, själva huvudspelet då, efter den här tankarbeten, då sprang vi runt som Raiden istället. Uh. Och inte Snake. Och det, det var väl... Snake kom ju in senare, senare i spelet också. Uh, med ett helt annat rysk Men den var ingen nådig trollning. Jag vet det var många i min komska som blev, minst sagt, förbannade på Kojima då. För att de förväntade sig att de skulle spela runt som Snake. Det var ju, den här karaktären var ju väldigt, Raiden var ju väldigt japansk. Till skillnad från Snake på det sättet Nej. att han var, han var långhårig, blond, smal, lite feminin av sig och sådär. Det var, jag tror det var nog många som, som inte klarade av den karaktären riktigt på grund av det. Nej, det kan jag säga. Men det, är, alltså det var väl det för att man har associerat Metam med, uh, med Sneak, mm. och det är lite som att uh, du skulle spela ett Mario som sen helt plötsligt så är du mer uh, annan variant av Mario som du spelar helt plötsligt, eller spelat Zelda och sen en lite Link längre, du spelar som. Så det var väl det, det var en mer uh, hitta man även åt förändring. Mm. Ja men det var ett jävligt bra spel annars. Ja, alltså. ja, det var definitivt. ju alltså. väldigt, alltså bossfighterna just fortfarande ettan och tvåan. Och Srian också för den delen håller ju ha några av de bästa bossfighterna i några spel mm. uh, tycker jag. Och sen uh, får vi inte glömma att nämna Main team, som fortfarande är ett av de bästa main teamen någonsin i något spel. Ja definitivt i Metal Gear Serien. Det var en av de inneförmätta i men du nämnde resten också med, med Peace Walker. Som kom till. Eller inte Peace Walker? Ja, Snakeyta. Snakeyta är föregångaren till uh, eller, det spelet som Usbeke säger först i spelserien. Vi ska inte gå in nej, på det. Nej, alltså jag, jag sitter och jag sitter håller på med recensionen no, till, no. <laughs> till no. Phantom Pain. Vi går inte in på det. Jag insåg att skulle jag sitta och för förklara hela vilket spel som utspelar sig var, karaktärerna så det är det inte många som <laughs> avslutat och läst recensionen. För no. för Den är, no. de, de är så förvirrad alltså, så det, det är nästan så att um, nej men det är ett spel i Metal Gear solid saga ja. kan vi säga. Mm. Den, den, den, ska du, har du inte börjat spela Phantom Pain än, så det är det spel spelet du ska spela innan Phantom Pain. Så kan man väl säga. Sen behöver vi inte gå in på att ja. en hel podcast bara för. Hade äh, du jag, med det på din äh, topplista på PS2 eller? Vilket? Vilket? Snakeite. Äh, ja, jag håller det högre än 2, äh, faktiskt. Okej, okay. jag har inte med det. Äh, jag, har, jag har med mig äh, så Liberty, har jag med jag för podcasten, i artikeln har jag inte bestämt men uh, vilka som ska in där. Okej. Okay. Um, vad är det mer för PS4? Uh, ja, vi kanske kan inte glömmer att nämna Resident Evil 4. Ja, fast det, det, det, det släpptes sig först i Gamecube. Så det håller jag tycker att det är Gamecube exklusivt. För det var det faktiskt först <laughs> ja, Det I ett för år att... eller nåt. Nu vi nitpicka här. Ja, men nej. det var ändå nästan ja, ett ja, års ja, äh, exklusivitet så att det håller inte jag som ett PS2-spel utan det är ett Gamecube-spel som portades till PS2. Mm, nej, jag kan väl hålla med dig. Mm. Men det är fortfarande ett äh, riktigt bra spel. Äh, ja, det... äh, även om det var lite mer action i äh, så anses det Ancestan från väldigt stora delar av Resident Evil-communityn som äh, bland de bästa spelen i scenen. Ett av de bästa action någonsin äh, hålls det som av många Mm, ja, ja, ja. Det jag re, redefin, redef, redefinierade <laughs> eh, den här genren. Just med det här, uh, over the shoulder-skjutandet och uh, det här. Ja, Som det, var ja. ganska nytt på den tiden. Ja, alltså det var just det. det trodde in att om minns jag fel men kunde du inte gå och skjuta samtidigt i fyran. Nej. Det kom inte fans femman då. Nej. Nej. Det var det var de femman det kom det var kanske inte ens i Nej, det var det nu, inte. Det var ju ja. i sexan det kom det. För att i 5 spelar man co-op och då var man tvungen att hålla, hålla ryggarna på vad. Mm. Mm. Uh, har vi mer på PS4 som. Uh, jag har. Uh, jag har tre spel, fyra spel som vi inte har nämnt. Du får jag något upp dem. Uh, ja, vi kan ju ta sällen till två bara en gång. Ja. Uh, uh, uh, absolut. Jag jag. Absolut ett av de bästa spelen på PS4. Kingdom Hearts, absolut ett av de bästa spelarna på b <laughs> Disney och Square i kompeten. ja, det... Nej, alltså Kingdom Hearts-serien är, är ska, vi, ska vi skylla Kojima för att ha rörigt med namn och spel och sånt så är väl inte Kingdom hearts är långt ifrån där heller. Nej, i, storyn kan man ju... Kan man, behöver man inte lyssna så här. Men just det här karaktärerna som möts. Och det är så jävla mysigt. Alla de här sagorfigurerna. Och Alla Disney-karaktärerna. Ja. Jag, jag såg nu en sån här sidan ut att innan Kingdom Hearts 3 som aldrig, känns som det aldrig kommer så kommer det ju ändå en Kingdom Hearts-samling. Och när jag såg titlarna där så bara tänkte jag hopp. Alltså de måste ju vara fulla de... Namngav titlar, och det ju... nej. Ja, oh, nej. Det, uh. Men alltså, Kingdom Hearts-serien är alltså, det var en riktigt bra action för att just det kombinerade, den kombinerade äh, Square enix äh, äh, rollspel Game med Nintendos världar, och mm. äh, det var ju någonting, det var ju väldigt stort när det kom, för det, det var ju ingenting man hade, kunde tro att skulle hända. Nej. Det, nej, det var en sån ny tappning, liksom att det var, det var ju de här karaktärerna, det var liksom som Fantasy-karaktärer i, i Disney-världen och tvärtom, det var väldigt så här Ja, ja det, det, det känns som en vä väldigt udda kombinerad, alltså Square Enix ja. och Disney. Ja. Det, och så var det så, så färglatt med, och det var liksom väldigt, väldigt snyggt och stilrent spel, tycker jag. Ja, nej, jag, jag spelade aldrig, jag tror inte jag spelade... På PS2, men jag sp spelade ju remaster nu när den kom på PS4. Uh, för jag vet att uh, jag plockade upp PS2 väldigt, väldigt sent för att jag det var. Jag vet inte om det var på grund av Nintendo 64 eller det var på grund av PC som jag var väldigt sen in på PS2. Skulle tro att det var på Nintendo. Uh, men om, uh, var det något annat spel innan vi går vidare? Absolut. Du hade någonting till där. Ja, Ännu av de absolut bästa spelen en tid äh, Inte genom tiderna. Men ett av de bästa spelen på äh, ps 2 Som? Äh, Tror ja. vi är väl? Ja, ah, det är väl med Cry helt enkelt. Så var det. Ja. Det kommer inte upp på min lista. Men jag vet att du, har ett stort, äh, du är ett fan av den serien. Absolut är jag det. Jag vet absolut. inte varför det hela tiden. <laughs> det är... Ja, nej. Det kan man inte säga. Alltså, det är också... Ett groundbreaking actionspel måste jag säga. Så tempo tempo. Alltså, jag, jag kan se skärmen med Devil May Cry scenen, definitivt. Men äh, var inte det är aldrig något som följer mig i, i smaken, varken då eller nu när jag spelade för är En cool kille i röd rock som har ett as svärd som slåss mot kolar eller mot monster kan man, hur, hur kan man inte tycka om det? <laughs> nej, alltså jag vet inte det var, jag tror det var lite för tekniskt men det var väldigt mycket button och combos och här ja. Uh, nej, ja. Nej, Precis. <laughs> du, du sitter där helt frågade varför kan jag inte gilla det. Ja men det ja, nej no, no, no. alltså, det men det ändå. Det är ett spel som man Ja, ja så jag har att det var ett dåligt spel, definitivt. Alltså, du får ju tycka precis som du vill, ja, lätt, tror jag. Det var Det är också ett spel som har satt mycket av den här som genren på kartan. Den här, här eh, hacken inte hacken slash kan man det påsätta, men den här med kombos och grejer. Man hoppar upp i luften, skjuter, allting går i slow motion, man landar, fortsätter hugga med och grejer. Det, sen kom ju Bajonetta och de efter detta på det, liksom. mm. det, det, det, Det är mycket som bygger på just detta, för det, det var inget som, spel som hade gjort så här innan. På detta sättet med, med just uh, den här av man kunde göra liksom. hoppa, och skjuta, landa med svärdet och göra någon annan cool rörelse. Jag kommer inte på något spel innan dess som gjorde, som Devil May Cry yeah. Nej, nej, jag, jag försöker tänka på det men jag kan inte heller komma på någonting som uh, badar i det stuket. Uh, om vi ska gå vidare då till PS <gör> <hör> Är det här en, någonting till? Eh, absolut! <här> <här> <här> <här> jag har satt... Det är därför den torkar till absolut. Jag kunde lika väl betalt något, jag satt och valde mellan två eller två av dem, men nej, jag märs. valde G GTA Vice City På grund av 80-tals nostalgin där det, Hur kan jag glömt att Vice City kom till PS2, det var ju väldigt dumt av mig Mm, jag satt och valde mellan San Andreas också men jag, på grund av att det är 80-talet på Vice, Vice City och musiken där så äh, Var jag tvungen att välja det ja, nej, Alltså för mig, för mig, jag var alldeles större fan av San Andreas men Vice City, precis som du säger, den här Miami vice filingen det soundtracket, jag tycker nästan att det är bättre än trian. Ja, Jaja, jag du det. Det är mycket stämningen som gör det där. Just det här med att glida runt i en neonstad med någon 80-talsklassiker på radion. Det blir inte bättre än så. Nej, nej. Nu söker jag så här, jag har för med Bully jag kom väl till PS2 och inte PS3, va? Vilket, vad sa du? Bully kom väl till ps 4 först. Äh, ja. Och det är också Rockstar Games och extremt underskattande spel för det. är oh, här vad bra det. Alltså det är, det är ändå Rockstars formula de tar från GTA fast du är en, en, en, en unge på internet. Och sen, precis som den säger, det blir ju lite du gör väl lite som du själv vill nästan, kan man ju tycka, eh, det är väldigt mycket hyss för men sen samtidigt så, för att gå vidare i spelet, så måste du ju delta i lektionerna Och under de här lektionerna, då är det alltså, det är kartpussel, det är matematik, det är massa sådana grejer, så att det, det var ändå lite, lärde ändå ut lite grejer, det var ja. lite udda och sen blev det ju enormt upphausat just för att det handlade om att mobbas. Och det var. ja. Så, det var. så mycket mobbing var det egentligen inte. Alltså från huvudaktörernas sida. Han var ju mer en beskyddare. Kändes ju som. Alltså av de här minoriteterna. De här olika klickarna. För att han behövde ju deras hjälp för att överleva själv. Där. Precis. Så det han, det, det han vet ju vi. Själv mobbad. Eller den som var mobbad egentligen, när man ser det så. nu man uh, där. Han tillhörde ju inte, de uh, inte den här Jockklicken eller uh, några av de andra, utan han var väldigt ensam. Mm. Uh, ja, det var, det var ett riktigt riktigt bra spel och det kom ju sen till uh, Scholarship Edition då till uh, Xbox 360 och PS3. Ja, jag har det till Wii. Till mm. Eller kanske till och med kom till Wii innan det kom till PS3 360. Mycket möjligt. Jag har det till Wii i alla fall Det funkar bra. Ja, ja det är de som inte har spelat det har de faktiskt missat någonting. Det är ett av Rockstars bästa sp spel faktiskt. Um, men om vi gräver det här till PS3 innan det blir för långt. För att någonting säger mig att PS3 kan vi snacka om i en hel vecka här. För när vi gav Roger det här att han skulle upp sina 10... Tio höll på sig, med fem eh, spel som man eh, minnes mest från eh, varje generation då. Och så satt jag själv och skulle skriva de här fem spelen och kom till Playstation 3. Då kommer jag få nej jag behöver nog 25-30 spel istället. Ja, det, <laughs> så, så, det känns ju som det är alltså. För PS3-generationen, och här det har varit många bra spel under den generationen. Det har varit en så lång generation också så att det ja. har ju släppts mycket spel. Och det, det... Jag plockade upp PS3 väldigt, väldigt sent. Dels för att PS3 kom ett år efter Xbox 360. Och dels för att PS3 var så snorigt dyr när den kom. Jag vet inte... Jag tror inte det är någon som förstod vad Sony tänkte på när de prissatte PS3. Nej, eh, sex, 600 dollar. 599 dollar. Ja, alltså det... Det var... Snack om något eh, chockerande under en E3-presskonferens. Så det finns ingenting som slår eh, när i går ut och sätter. För 599, det var väl med lilla hårdiska. För den släpptes ja. väl med två hårdiska. Det var och 80 eller något. Ja, det är sant. 2060 mm. kanske. 2060 var ju. Det du var i 60-igen -60 som kunde du spela PS2-spel. Ja, den första mm. innan mm. de tog bort det. Ja. Av någon anledning. Men det kom ett år senare. Det var... Ja, jag kunde ju nästan köpa två 360 för samma pris. Jag köpte till min PS3 för en... Vad var det? 2009? jag plockade upp... Tre, 2013 plockade jag upp på PS3. Mm. Uh, så att jag spenderade första månaden med att ta igen alla exklusiva spel för att... Uh, Multiplattformsspelen, de har ju redan spelat på 360. Uh, så att, uh, Men om vi tar launchline appen här först. Bara för traditionellt, som vi gjort med de andra. Jag ser vilka du kommer ihåg. Uh, Blazing Angels, Squadrons of World War 2. Ja, flygspel antar ja. Jag. <laughs> du, du gissade det på titeln där va? Ja, det gjorde det. Sen uh, ett litet FPS-spel. Jag uh, vet inte om folk känner till det här. Call of Duty 3. Ah, skitspel. Uh, ja, skitspel. <laughs> ja. Nej, jag bara. Kör vidare. Uh, gem, Def Jam Icon. Ja, oh, det är någon fighting med rappare eller något ja, annat Ja, som inte mm. var varit spelet bra. Uh, Enha uh, Enhanced Arms ger uh, yeah, jag Ja, just det. Uh, Fight Night uh, Round 3. Ja, men det, det var e bra. Eas Fight Night-serie. Men det var bra, tycker jag. Ja, alltså Fight Night var faktiskt en bra spelserie, alltså för boxing -spel. Mm. Alltså jag spelade på 360 också, jag hade spelat det på PS3. Men... Nej, men det är förmodligen samma spel så. Mm. Det är inte så som det var back in the day, alltså med Nintendo uh, uh, 8-bit, så alltså SNES Och SEGA att Kom med ett spel på Nintendo och Så var det inte säkert att det var exakt samma spel På SEGA, bara för att det var samma namn Nej, det var olika utvecklare och sånt Det var många, ja, det var, många det, det var Speciellt många, många Disney-spel Var det som men faktiskt Det var faktiskt Nintendos version, mycket bättre uh, vissa fall, ja uh, I alla fall Goof Troop Uh, ja, Alla din uh, håller jag lite bättre ja, Vad bättre på seger uh, uh. Om vi ska gå vidare Formula 1 Championship Edition Kan vara ett bilspel uh, Formula 1 alltså Nej jag kan inte gå in på det heller uh, Full Auto 2 Battle Lines Kommer jag heller inte ihåg Aj, Det är väl ett sånt uh, spel, Köra krigspel. bil och skjuta uh, Kör bil och skjuta Jag tror faktiskt mm. det var ett uh, Förra världskrigsspel Men det hade jag fel Nej. Jag var futuristiskt till och med Så det var jag ute och restade här Again Days of the Blade Uh, antar jag att det var ett uh, hack spel. slash spel yeah. uh, Marvel Ultimate Alliance ett av Capcoms uh, riktigt bra uh, fighting-spel men det var inte Ultimate Alliance var det inte det vad jag tänkte på Cap uh, Capcom vs uh, mm, nej Svaterna. det här är väl något uh, co-op eller inte det ja det var det co-op uh, Marvel-spelet mm. uh, uh, Mobile Suit Gundam Target Insight eh mm -hmm. uh, Rätt känns spelserie, men det var inget jättesvårt uh, Motorstorm mm. och egentligen bland de största spelen som kom uh, Lanseringen uh, NBA Street Homecourt Ett av de bättre NBA-spel Alltså just den här Street-stilen uh, Gillar jag uh, NBA, eh, uh, NBA, uh, NBA, Need for Speed Carbon Ett av de bättre Need för Speed-spelen uh, NHL 2K7 Bland de sista NHL, Eller... Uh, i med från uh, 2K. Ja, de var den. ju så jävla roliga de spelen. Jag saknade de spelen jättemycket. Ja, ja, vissa år så var faktiskt uh, 2K serien bättre än uh, NHL serien. Men det var inte de tog inte så på allvar på samma sätt utan ja, de man, hade man kunde inte köra heller, så det var, Nej, mer men det frihet. var det var mer det var ett arkadit uh, hockeyspel mer. Jag visste det var där du hade du hade mer fria tyglar och uh, Ja, man kunde inte och sånt, alltså Det fanns en massa såna sådana olika saker Man kunde spela det här för mig ja. Sist, eh, Första Resistance-spelet Fall of Man mm. eh, Retracer 7 Som ännu äh, ett spel i Retraces Jag är totalt ignorerad eh, Sonic the Hedgehog Jag minns inte vilket Sonic-spel det var Men Sonic-spelen har aldrig varit bra Sen de lämnade en Sega-maskin Det har inte varit så bra då heller Jag har ju kommit fram till det de är en bra musik och sådär Men det går liksom inte och Man har ingen kontroll Sonic man säger, ja Sonic är snabbare Men man har ingen, abso, absolut ingen kontroll på honom mm. I men, något spel eh, Sonic till Dreamcast kan man Det som var fullt i 3D Det var faktiskt riktigt bra Där har du full mm. kontroll på Sonicen också Sonic Adventure? Nej, nej, nej, nej. Där kom ju ett eh, annat Innan Adventure det var ju Entity. full 3D. Det Ja, det var ju Sonic Adventure. Var det? det? Det var ju... Det hade man inte full kontroll. Jo, det är Vill jag minnas man man hade full kontroll på The Dreamcast? Uh, Marcus, nej. Okay, Ut och cykla. Jag väl ville för full kontroll. Uh, Tiger Woods PGA 207 kan vara ett golvspel. Uh, Splinter Cell Double Agent. Inte ett av de bättre i Splinter CM, men fortfarande ett riktigt bra. Alltså, det, var, det var det första spelet jag köpte till min Wii. Alltså, alltså, alltså. Där, där stödde man kameran med en av. Med, om det var med Wii-motorn eller något. Så man var tvungen att hålla den rakt hela tiden för att kameran inte skulle liksom falla. Ja, Det måste ju varit någon som pratade som var till full då när de det ja. ja, det gick. Det var helt ospelbart. Du att fått tappa te fast eh, kontrollen i pannan så du kan titta tittat runt. ska för bli nästan VR ju. Uh, Tony Hawk Project 8, ja Tony Hawk-serien hade riktigt uh, gått i graven med det laget. Ja, det skulle jag nästan vilja ha med på PlayStation 1 också. Tony Hawk Pro Skater 2. Ja, har den gamla serien, de gamla Tony Hawk. Mm. Kan ni spel? Uh, The Godfather: The Don's Edition första godfather spelet var inte nåt uh, mycket att hänga i granen. Uh, Untold Legends, Dark Kingdom, kommer man inte ens ihåg vad det var för någonting. Det kan inte vara jättebra för man inte... Nej, det vet jag inte heller. Om det var något Diablo-liknande eller om det var något uh, som... Jag tror jag för att man ser det lite så uppifrån. Uh, Virtual Fighter 5. Jag har inte så mycket att säga, Virtua Fighter har alltid varit ett bra spelserie. Uh, I fighting. Uh, Virtual Tennis 3. Uh, Kanonserie också. Ja, alltså... Jag sitter av. Ja, när jag kollar på listan här nu, för, alltså, för mig så är alltid SEGA Tennis, eller SEGAs tennis är varit den absolut topplinjen. Men ja. Virtual Tennis är rikt, och riktigt riktigt bra tennis. Men det var SEGA som hade Virtual Tennis. Var det? Men ja. det kan tänka på då. Det. det fanns något annat som konkurrerade med SEGA. Jag vet inte, men Virtua Tennis 4 är SEGA alltså de, och det är ett också de Ja, det var något annat tennisspel. Uh, jag kommer säkert komma på det senare. Uh, sen World Snooker Championship 2007. Ja. Kan vara ett biljärsspel. Eller ett snookerspel. Uh, eller samma sak. Nej, det är det inte. <laughs> <laughs> ja, det är jag skitsamma. vet vad du menar. Jag är skitsamma. Det är mina mina, <laughs> mina, mina alk alkoholångor. Börjar ur kroppen nu, känner jag. De börjar gå ur okay. ja. Men, nej jag vet inte. Hur tidig var du med PS3? Ja det var ju jag där. Nu ska man försöka tänka 2009. Vad ja, det Jag spel? vet inte kan ha varit för mitt första spel jag köpte. Det var, vi kan ta det direkt nu. Det var God of War 3. Och det är med på min okay. lista också. Det var nog inte nytt när jag köpte det. Men det var, jag tror det var 2010. Nej, det måste vara varit 2009. Ja, 2009 var det. Mm. Och... Eh, vad ska man säga om God of War? Ja, alltså... Du får gärna prata om det för att du har allvarat jag spel som jag är att av. Nej, kan ju läsa min recension. Den, det kan jag oh. Den. Remastern. Eh, Remaster. Första banan där. Uh, ja, som sagt, det här var den första, första alltså, smaken jag fick rent grafiskt av. Mig. Det var en PS3 jag kunde klara av. Och uh, den första banan i God of War är ju fortfarande en av de, mest, uh, är de bästa inledningsbanorna som jag någonsin har spelat i ett spel. Uh, Börja liksom i det högsta tempot man kan tänka sig och sen så fortsätter det så genom hela banan. och Ja, uh, man, man slåss ju uppe på en, en av de här stora jättarna. Och springer runt på honom, och man zoomar in och zoomar ut, och hela tiden så fortsätter med gameplayet, även fast det som liksom, kameran rör sig, både zoomar ut och så man ser hela jätten när man fortsätter klättra. Och Rent äh, äh, gameplaymässigt så var det ju inte något nytt för att både God of War 1 och God of War 2 äh, fanns ju redan på PS4-tiden. Äh, men just det var just det här med, liksom att hur, hur bra allting flöten då och hur, hur de har lyckats liksom få in och kräma ut så mycket. Ja, det var, det var, man, jag satt med öppen mun liksom genom hela det spelet för att det var så fantastiskt bra gjort. Helt enkelt. Men om vi ska hålla oss till uh, exklusiva spel för PS3, uh, främst i alla fall. För det finns ju Alltså som du sa tidigare Där kom ju ett och annat spel till PS, eh, PS3 Så eh, Det går ju det går inte att nämna PS3 Utan att ta upp Uncharted-serien Nej eh, vi, Visst, alltså Uncharted 1 Det var helt okej när det kom Men steget mellan 1 och 2 Var ju enormt Det var, ju, det var egentligen inte från i 2 vi verkligen fick ett riktigt, riktigt bra Uncharted För det var väldigt mycket problem Alltså rent tekniskt sett med detta. Det var ju en, en helt ny maskin och den var väldigt annorlunda mot vad utvecklare var vana vid innan. Och det var många utvecklare som sa att det var väldigt svårt att utveckla till till PS3 just på grund av den arkitekturen och sånt man använde Så men han körde två. Jag håller personligen åt till 3 högre än tvåan, men jag vet att du är större fan av tvåan än trean Ja, oh, det är jag Och det är väl den stor debatt på internet som Bäst, men det går inte att förneka en charter serien Nej, men alltså jag, jag, jag ser det ju mer så här att tvåan var ju, satt också en, en ny standard inom så här. Det var ju, eh, och sen så var ju trean en förbättring. Mm. Men det var ändå tvåan som gjorde ett störst intryck på mig. Nej, jag får säga det menar. Är... Mm. Eh, alltså, ska sitta här och dra upp alla Alltså, de absolut största... Alltså de som har gett störst intryck på mig Jag plockade ju upp den som sagt 2013 det var När jag fick reda på Last of Us Som jag tänkte äh, Nu är det väl lagst att plocka upp en PS3 Och då köpte jag ju upp uh, Uncharted 1, 2, 3 Jag tänkte jag måste ju spela in dem innan Last of Us kommer Jag har fått alla snackat om Uncharted hela tiden Så uh, Jag spenderade en hel helg där med Uncharted 1, 2, 3 Vilket jag kommer att göra nu Om några vecka igen när man får spela Remastern på dem Mm. Uh, Last of Us uh, ja, Vad ska man säga Det finns på min lista också Ja det, det finns nog inte Jag kan jag kan inte komma på Någon person jag pratade med som spelat Last of Us Som inte nämner det som ett av de absolut bästa spelen uh, På uh, PS3 Och nej. det Det natid de och gråde där Det nej. Det vore det gott inför en tjatad 4 Kan vi ju säga det, ja, ja. det, det, det skiljer sig så mycket Från, från Uncharted-serien Uncharted var mer den här uh, Matiné-action Indiana Jones-hållet uh, Lite humor och sånt Och sen, och sen kommer då Lars Lars alltså, Som mycket mörkare Mer seriösa toner uh, Dels upp på att den är Mycket mer alltså, Verklighetsföranklade setting Med uh, Hela miljöerna uh, Storylinen där så det, det är två helt olika spel, men jag vet inte vad du... Det, det, det, det går inte att säga att, man, att Uncharted är bättre än Lazarus, eller tvärtom, för det, de är två, två helt olika. De, jag tycker ja. de, de ska sitta på samma stol egentligen, bredvid varandra. Det är ju, om man säger Uncharted det är mer en action, action Indiana Jones, medan äh, läser är mer drama på ett sätt som, alltså det sätter ju mer personers känslomässigt. I, ja, i fokusen var att ja, det gör inte Uncharted för femma, utan det är bara fullt U.S. I alla Indian. och medans Uncharted, det är, eller, låt oss se mer, omtanke, känslor, alltså sånt, för, alltså, ja, hur det känns liksom att hantera förluster. Mm. Väldigt, väldigt djupt spel och fruktansvärt. Och väldigt fint. starkt spel. Mysigt. Ja, väldigt, väldigt starkt spel. Det är ett annat, uh, nu när vi är inne på, när det gäller känslor och liknande, som uh, uh, Beyond Two Souls, som... Uh, det kanske blir lite fel att säga att det är ett efterföljare till Heavy Rain. Uh, det är samma studie, de är väldigt lika varandra, men jag var aldrig någon fan av Heavy Rain. Jag tyckte alldeles mycket quick time events hit och dit och sånt, och sen spelade jag då Beyond. Och jag följde för Beyond direkt. jag var bara satt och mös genom hela spelet. Det står på grund av huvudkaraktären. Nu glömde jag bort hennes namn för det. Jag har inte spelat så jag vet inte. Aha, jag, alltså, nej men Roger. Jag, jag håller Heavy Rain väldigt högt. Det tycker jag var jättebra. Och du, nej, Roger du måste spela Beyond. Ja men jag fick lite så blandade känslor av det. Det var liksom, det kändes... Ja, eh, jag testade lite demos och där jag tyckte inte det var sådär. Du måste spela det. Mm, då Jag körde den Jag <laughs> <laughs> Ja, det är ju inte en synonymt med hela spelet. Nej, äh... men det, det, det fick mig att avstå. <laughs> men det Heavy Rain däremot, det, det gjorde väldigt stor intryck mig. Ja, ah, jag, mm. jag gick tillbaka och spelade Heavy Rain efter att jag spelat Beyond. Uh, för, men, Beyond var ju också <laughs> fyllt av quicktime events och hur man styrde spelet. Uh, precis som lite av telt, teltillhållet också med första Walking Dead Cain, äh, säsongen Och Heavy Rain var riktigt... Jag önskar att jag hade spelat det tidigare. För det var fruktansvärt bra spel. Väl, alltså hur, hur David Keech då berättar hela handlingen. Du växlar mellan karaktärerna. Det är väldigt känslosamt. Äh, just då... Vissa och karaktärernas öden. Så det, det kändes mer som en... Äh, interaktiv... Äh, film än vad det är ett spel, och det, det behöver inte vara negativt. De, det blir något helt annorlunda. Jag vet inte vad du... Alltså med Heavy Rain, om du tycker om det är mer spel eller vad, hur du ställer det till. För du vet att du har sagt att det var bra precis, men mm, Nej, alltså... Vad jag ja, menar, alltså det... rent, rent spelmässigt så var det ju inte bra, men just det här med att allt man gjorde påverkade dog en karaktär, så dog en karaktär. Och, det gjorde ganska mycket för just uh, gameplay. Det var verkligen äh, men man kände ändå med karaktärerna. på uh, Så här, tyckte jag. Och man ville verkligen hålla dem levande. och uh, ja, mm, Vissa av uh, dem. Vissa av dem, ja. Det är inte alla som sagt. Nej, men, nej, men det, det var någonting som, som höll mig kvar i det spelet. Så verkligen så här. Uh, äh, rent storymässigt så gillar jag det. Mm. Vad har du med på din lista innan jag tänker ut? Uh, vad har du mer på min lista här? Uh, jag har uh, Journey. Mm. Ett spel som jag totalt ignorerade under PS3-tiden. Uh, nej, det, det är ett spel som jag, ett av mina starkaste spelminner någonsin. När jag laddar hem detta. Jag har precis läst, läst lite om det och inte fattat någonting. och Jag laddar hem det samma dag som det släpps sitter och spelade. Min dåvarande sambo var iväg och när hon kom tillbaka då två timmar senare och jag var inne på slutdampen i spelet så satt jag där med öppen mun och halvtåriga ögonen och hon satte sig jämt mig och sa ingenting förrän spelet var slut. och nej, det var det, man kan inte prata för mycket om journey för att det, det är sånt som man ska uppleva själv. Men för mig så var det ju som att uppleva, uppleva en, en, en promenad genom livet. Jag plockade upp det nu när det kom på PS4. Så jag spela, spelade igenom faktiskt hela spelet tillsammans med en kompis i co-op. Och även om spelet är kort men det är nog de absolut mest känslosamma två timmar av mitt liv. Mm. Det... Jag vet inte, alltså det, jag kan inte sätta fingrar på vad det är som gör det, men alltså, spelar det, för att det är, alltså... Mm. alltså man, det är fel att säga att det är mysigt. Det, visst, det är det, men det är något speciellt. Nej, mm. ja, men det här liksom, första första man spelade, det var ju att det, när man, det, man kunde möta någon bara sådär, som var i samma värld. Och man kunde inte prata med varandra, utan det var bara en annan spelare som också var där man kunde liksom kommunicera med hjälp av pip och sånt. Och du vet man, inte vem det är för du har ingen namntag ja. eller någonting. <laughs> Nej, och så, då, så var det för mig första gången och då. Så bara hängdes, hängdes vi så åt och följde varandra nästan hela vägen till slutet. Och det var sån här, då fick man också så här separationsgrej. Det var liksom väldigt, ja, väldigt känslosamt faktiskt. När man, ja, det var som att gå igenom ett, äh, ett liv, alltså ett helt liv själv. Det är svårt att förklara som sagt. Uh, där vi är inne på, det, ett annat spel som är väldigt likt uh, Journey eller den här uh, känslomässiga resan faktiskt. Det är ju Fares, uh, eller Josef Fares uh, Brothers of Taylor Two Sons. Ja. Är ju, för, för mig så är det väldigt likt uh, Journey. Alltså i den, den det är två stycken bröder då, som precis har uh, förlorat uh, sin mor. Och deras far ligger väl på dödsbädden. Eller han är väldigt sjuk i alla fall. Och du ni går då ut på en resa då för att eh, försöka hitta en, eh, någonting som kan hjälpa honom. Och du styr då båda bröderna samtidigt då. En med vänster och en med höger analoga spaken. Och det är ju pussel. Men det just deras resa där igenom eh, från då start till slut. Den är, bara, den är väldigt känslosam också. Uh, nu ska jag, inte, jag, det, det, jag kan inte gå in på exakt varför, men för det här det spoj, kommer att spoila spelet. Uh, så uh, uh, vi undviker det. Men, uh, men det är det, så verkligen lyckats med det spelet. Mm. Och jag, bara, cool. jag bara hoppas att det inte är ett One Hit Wonder, utan han uh, faktiskt kan lyckas med Heislait också. För att det, det, det är sån här små baitsar känslomässiga upplevelser. Vi får inte dem ofta, men. När de kommer så är det många som verkligen, eh, när man väl har spelat igen det så bara sitter man bara sitter och stirrar och undrar vad man har varit med om. Det, det berör en på väldigt många olika plan. Mm. Ja, jag håller med. Just det här att man styrde båda bröderna med varsin bak det, var det var ett väldigt, väldigt, eh, det kändes, eh, det tog en stund att vänja sig men när man väl hade vant sig så kändes det väldigt naturligt. Ja, och sen då, de pratar ju inte äh, Något normalt språk Utan det är något som är li nästan liknande Typ sims språk Så äh, Det är inte mycket narrativ, äh, narrativ på, på, I den bemärkelsen att äh, Med massa tal och snack Så att äh, Precis som det är i Journey då Där, där är ju ingenting heller där Utan äh, man får bild Får lite själv också vad Eller försöka tänka på Vad det är de säger till varandra men det är just den här resan de två bröderna gör som eh, är väldigt emotionell. Det är likadant eh, folk som har spelat Lars-Vers eh, hela öppningssekvensen där vet du vad jag pratar om. Det, jag, mm. När jag spelade, när jag kom till slutet på den här eh, prologen då, jag bara satt och stirrade. Det, det är också väldigt, mm. eh, precis som man har fått en käftsmäll. Ja, mm. det var några sådana moment i det spelat faktiskt. Ja, där kommer mer mm. eh, det mm. var mer sådana moment senare också, men just eh, jag var inte bred på den öppningen. Jag tror inte det var någon som var bred på den öppningen som Lasdowas hade. Nej. Eh, speciellt inte eh, speciellt inte när man går alltså när man har så färska minuter alltså det de har gjort tidigare med en charten. Och sen får man det här eh, mörka eh, Last of Us. eh vad är det mer vi har? Som jag vet på PS3 och Sony? Jag har ju mitt sista spel, Little Big Planet. Ja, jag som sagt, jag har inte den där kreativiteten så att det, det har aldrig varit något större spel för mig, varken det Minecraft eller de andra. Nej, men jag, har, jag tycker inte heller om att bygga i de spelarna utan det är mer själva kampanjen som är väldigt fin och mysig i det spelet. Det var ju det som jag tog med mig, just det här att man spelar tillsammans. Och genom de här mysiga världarna och mysiga musiken. Det var... Äh, ja, det var ett sådant mysigt spel, mm. tycker jag, med här Sackboy och just att ni kunde, ja, Det var så en perfekt äh, co -spel, tycker jag. Ja, ja... Det är lite som nu när jag precis äh, spelat igenom den senaste iterationen av äh, Disney Infinity. Och jag vet att... Äh, Nej, som är ändå Minecraft, kanske inte grindar karaktärer, men just Infinity, Little Plan och sånt. Jag köper hellre sådana spel i så fall för att ladda ner, se vad communityn har skapat och spela deras kreationer. För, eh, än att skapa någonting själv. Det är likadant om jag hade, hade haft en Wii U så jag hade ju, utan tvekan plockat upp eh, Mario Maker. Bara för att se vad eh, communityn hade skapat för eh, barn och så vidare. Mm, det, jag har ju recenserat det nu. Jag har, äh, inte, äh, du som har köpt det. Nu är det inte så ni relaterat. Men, nej, vi kan. Men i alla fall. Jag trodde också att jag skulle älska att köra igenom det som alla andra har gjort. För jag är inte heller någon som vill bygga. Men jag har fastnat helt i byggaläget på det spelet. Okay. Det är så simpelt och det är så, det är så lätt att skapa i barnår. Det, det är svårt att göra dem bra. Men det är så lätt att göra allting. Men så länge det är och, roligt att göra det. Ja, ja. Det är, det är underbart roligt och lätt. Det är det som gör liksom, att man, man, man sitter huk, och liksom. man tänker, att ah, men jag gör en bana. Och sen tre timmar senare så sitter man där och precisionsmäter, hoppar man också så. För <laughs> än så länge så är det communityna, visst, de gör väldigt väldigt genomtänkta banor. Men de, de flesta som har fått högst betyg, det är sådana som där man inte behöver göra någonting utan det, det är bara att man, man släpp kontrollen och tittar så rör sig gubben automatiskt Ja, ah, det är genom. den typen ah. av upplevelser Men ah, där finns väl rätt mycket mm. sånt i, i Little Big Planet också, där folk har äh, återskapat, jag vet inte de har återskapat vissa scener från Final Fantasy 7 och ah. Men här, alltså det är väldigt snyggt, alltså allting, ut, uträknas, det är att Mario flyger genom 30 stycken eldbollar, alltså utan att dö, och sen så stod han på stussmattan som följer med honom över, alltså så, det är så, det är, de är väldigt skickliga de som har gjort det, men det är inte, inte sådana banor jag vill spela, Eller, jag vill ju spela Mario, jag vill spela eh, snabba banor med precisionshopp där man inte ska behöva stanna en enda sekund, utan barnen ska bara flyta på och, Ja, sådana väldesignade banor på det sättet. Det finns väldigt många sådana också. Men just nu så är det mest sådana banor som visar liksom att ja det här kan jag göra fast du behöver inte göra någonting. Du behöver inte spela dem utan du bara titta och njuta av åkturen, liksom mm. Men om vi ska återgå till Playstation ja. innan folk ja. surar på oss. Här. Vi har kan upp upp Mario Maker De är i nästa podcast för det är lite andra spel också att gå igenom. Uh, det är ett annat då, under PS3-tiden som uh, det fick uh, faktiskt väldigt uh, mycket kritik och uh, jag beror hålla med nu också. Det var ju Met Gear Solid 4 oh. som var, ja, det var nästan 70% cutsin och resten av spel. Det var väldigt många och väldigt långa cutscenes och, ja. många, och man kunde inte skippa förbi det. Själva spelet är ju faktiskt riktigt riktigt bra men det var alldeles för många långa cutscenes. Det kändes lite som att Kojima hellre ville göra en film vid det laget än han ville göra ett spel. ja Det är ändå ett av de spelen som jag gillat mest om jag tycker är spelen alltså just rent gameplaymässigt, förutom det nya då. Mm. Jag tycker det, det hade väldigt, kontrollen var lite bättre och sådär och det kändes lite roligare att spela. Mm. Men som sagt, det var ju alldeles för långa sekvenser, men annars så tyckte jag det var ett jävligt bra spel. Ja, definitivt. Uh, om vi ska ta, innan vi avslutar, då, då finns ju en, det kom ju en hel del spel under ps 3 som inte var så exklusiva då. Mm. Uh, vi var inte, nästan bara räkna upp namnen i, utan att gå in på alldeles för mycket där, men uh, något som uh, både du och jag vet att det, jag vet inte om du har något på listan men jag vet att du håller med mig bara titlarna. Uh, Red Dead Redemption och uh, South Park Sticker Truth. Absolut är definitivt två av de absolut bästa Spelen den generationen mm. Vad Rockstar gör det med Red Dead Jag det, det hoppas att de kan göra det igen Ja Det, ja, det är det att man vill ju inte förstöra Minnet av just Red Dead Redemption för att det, var, det är så perfekt som det är tycker jag Så att det krävs väldigt mycket För att man ska Ja Det du vill, du vill ha det som ett spel och, det spel och inte fortsätta spelserien, eller? Nej, jag vill ju. Alltså man behöver känns inte som att man, man behöver fortsätta den spelserien. Även just... om du hade gjort som de gör med GTA, att det är helt nya karaktärer och det enda som är gemensamt är att det, att det, att det, att det vill att bilda värst om spel. Mm. Jo, alltså det hade varit jävligt intressant att se just nu hur med miljöer så här, om man kollar liksom på nya hur Metal Gear ser ut och och sådär, hur, hur, och Witch också för den delen, hur, sny, hur miljöerna, för miljöerna, en, we, en västermiljö, alltså i, i, i as snygg hård grafik, det, det vill man ju ha, verkligen. Jag kan tänka sig Sneaks häst i, mm. uh, i Red Dead Redemption, den grafiken. Ja. Men jag tyckte storyn var så... Alltså, Visst, Rockstar är ju briljanta på att skapa nya stories och karaktärer också. Så de hade säkert lyckats jättebra. Det är bara att jag, jag, jag, håller, jag håller så hårt om Red Dead Redemption att jag vill liksom inte att någonting ska komma och... Du vill alltså inte har och, ha en remaster på dem, antar jag? Ja, en remaster kan jag ta. Då, då vet jag vad jag får liksom. Men alltså så jag, jag, jag gillar den... den märket liksom, alltså Red Dead Redemption det ska vara det spel som mm. känns det som den är ju... jag behöver ingen uppföljare men jag tar gärna en remaster på det alltså, jag, jag... när man säger uppföljare så skulle, skulle de göra ett nytt spel i den serien så vill jag hellre ha helt nya karaktärer helt nytt, eh, ny delvis av USA helst också, så att de skiljer sig så pass mycket för att även med... Med tanke på hur storyn slutade i Red Dead så, vi, så ser jag det inga problem för dem att fortsätta storyn i ett nytt spel. Men eh, jag vill nu ha det helt fritt eh, från eh, första Red Dead. Eh, men det är, ba, det är väl bara en tidsfråga innan eh, vi får ett eh, Red Dead för jag tror inte att GTA blir deras nästa projekt. Nu är de precis. Nu eh, de Precis ja. Det är väl något år sen de släppte ut GTA. Och GTA 5 är väl också något vi måste nämna när det gäller PlayStation 3. För det Rockstar mm. gjorde rent tekniskt på i GTA 5. Det var inte att leka med. Nej, jag spelade på 360, men det var ju lika bra. Ja, ja, det var ju den, alltså, hur den ska, de klämma in. Den skalan och så mycket de har klämt in. Ja. Mm. Och och, nej, det var. Rockstar vet, vet vad de pysslar med. Ja, men uh, är klart. GTA 4 var också väldigt bra för den delen. Nej, inte enligt mig. Jag, jag tycker det är okay. fruktansvärt överskattat. Men okay. det är väl inte ovanligt att du tycker om ett spel som inte jag tycker om. Um... Äh, jag kan ju säga att ja, det finns ju andra spel också, Dark Souls 2. till exempel Eller Dark Souls menar jag, det finns ju med på någon lista. Ett spel som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, som inte mm. så pratar så mycket om, så är det En Enslaved. Um, jag var det jag... Odyssey To The West eller något sånt. Men ja, det, ja, precis. Ja, men det, det, var... Var... det gillade jag jättemycket. Men det spelar jag på 360. Ja, jag spelade inte på PS, tror jag. Men det var. Ja, Nej, det jag var... gillade det. Det var ett härligt äventyr. Ja, det, var definitivt, det var riktigt, riktigt bra. Uh, nu när vi ändå diskuterade Red Dead så. Då kan jag upp som jag helt glömt bort. eller uh, Noir. Uh, jag vet inte vad du säger ja. nu, men för mig så var det. Även om det var väldigt enkelt ska man inte säga, men det var väldigt, väldigt linjärt ändå. Men stämningen, alltså hela settingen med miljön och karaktärerna, det var väldigt, nej, det var mysigt. Det är väl kanske fel ord ändå, men det är det verkligen, man satte och njöt igenom hela spelet. Jag gjorde inte det. Okay. Jag förstod inte riktigt storyen. Alltså han, han gjorde massa, han, han flyttades med olika avdelningar och och, alltså jag hängde liksom inte riktigt Aha, ja. med vad, som, vad, hur, vad han gjorde Alltså det, det var ett Väldigt hoppigt spel Jag tyckte det var, det var kul att åka runt Och typ målplats och sådär Men just själva Jag trodde att storyn skulle vara lite djupare Än vad den var För det jag gör helt plötsligt så Fattade jag ingenting av vad som hände Okej okay. uh, Du är inte den första jag hör som säger det angående gång i dagen också Att de, de tyckte den var lite uh, lösrikt och så Uh, men uh, jag tror många missade. Jag vet inte hur de har missat det. Men det var ju egentligen två storylines i. Uh, eller i några. Dels av den här. Uh, om då huvudkaraktären. Hans. Uh, från då. Uh, gatpolis. Till, upp till. Uh, lite högre avdelning. Och sen tillbaka ner igen för lite skandaler. Och sen uh, har vi ju då uh, deras. Vad Den här Black Dahlia ett mysterium eh, verklighetsbaserat då och det kan väl vara det att jag verkligen gillade den typen av filmer med eh, Black Dahlia och eh, försöka ha på den på en annan film som med eller eh, eh, i Confidential och det som gör att jag verkligen gillar det eller någonting. Men, jag, jag har inte jag har ingen relation till dem grejer just slut. Typ, så det, så det kan vara därför också. Ja, jag tror det, det spelar in en del i det också. Mm. Uh, om vi ska. Uh, det här är ju ett annat spel som jag har på min lista som. Uh, jag tror jag tror du skulle kunnat haft på din lista också. Uh, jag är inte helt säker, men uh, uh, Assassin's Creed 2. Uh, ja. Det är ju något jag, jag det är nästan känsligt för mig att inte nämna det, för det är, det är en av de spelserierna jag verkligen uppskattar som ligger mig väldigt mycket. Jag satt ju faktiskt och att på om jag skulle liksom, just för det här, att jag skulle ta med val, första Assassin's Creed. Mest för att jag tyckte det var så äh, äh, coolt och äh, häftigt när jag först spelade det. Mm. Äh, det var ett <laughs> Förs Assassin's Creed, jag kom aldrig in i det Jag tyckte det var alltså, rent Spelmekaniskt, det var alldeles för komplicerat Det var alldeles för mycket knappar som skulle användas Samtidigt mm. och, och i tvåan så Hade man löst en hel del problem. Men Även om du fortfarande hade, du behövde använda Dubbla knappar för, uh, i fightningen Och sånt uh, När du hade börjat över och under uh, attacker. Men uh, mycket av det var löst Sen då i Brotherhood Men tvåan hade bättre story än Brotherhood uh, mm. Tycker jag Helt klart, tvåan är, mm. det är helt klart det bättre spelet. Ja, nu är det mer liksom så att jag gillade settingen i, i ettan. Det var liksom så här, jag, jag alltså bara. Jerusalem liksom, komma dit och, och få klättra på grejerna. Det var, det var hela den här nyhetens behag för mig som gjorde att jag så här, sen var det inget, inget bra spel så sätt. utan det var mer bara just det här. Ja, det var en början på någonting. Sen har ja, jag jag åker inte gå in på Assassin's Creed-serien överhuvudtaget egentligen. <laughs> jag skulle vilja slå slag för Nino Kunni också. Ja, jag definitivt mm. äh, Ben Amcos äh, äh, rollspel som äh, folk både har öronen äh, och ögonen öppna under Paris Games Week. Äh, behöver man säga mycket mer. Äh, där finns äh, rykten om att äh, vi kommer att se mer om den framöver. Och det hoppas jag för att och Kuni var fruktansvärt bra spel. Ja, jag har sett en klart än, men jag, jag går fortfarande tillbaka till det ibland nu och liksom bara går runt och, och grinda lite och sådär för det är så mysigt. Ja men det är väl också det, för, alltså jag vet att många, både du och jag nu tydligen också, eh, spelar aldrig klart allting för att det, spelet hade ju väldigt eh, lustig tröskel. Att man var tvungen att verkligen grinda, komma till lite ner i historien. Sen kom man till ett nytt område. Och så märkte man att man blev totallwhoopad hela tiden. Ja det var det bara. Mm. No spendera några timmar med grindande. Eh, Grinda mm. upp dina gubbar och dina. Dina monster och sånt. Och, mm. Det har jag inte jag tålat mot till. Nej jag som, har det inte det längre heller. Ja. Och det. Det är tråkigt att det, det blev så. Men. Eh, av det jag har spelat. var runt 40% av spelet. Så. Mm. Miljöerna. Hela artstilen då när här äh, manga äh, Anime inspirerade som Studio Ghibli äh, Ansvarig för Och ja äh, det, var, det var Riktigt mysigt Ja det, det är fortfarande ett, Väldigt väldigt vackert spel Det är som det är den in som det är, Så blir det inte, det ser aldrig gammalt ut Nej det kommer ju åldras bra för det, det är mm. precis som du ser Som du ser en tecknad film mm. äh, Eller en anime, modern anime idag det, det, det har inga problem med ålders. Men wow. jag hoppas bara att de går ifrån allt det här grindandet vi hade i Nino om de fortsätter med spelscenen. Mm. Och nu hoppas jag att rykten är sann att vi får Nino 2 och att han äh, inom en väldigt snar framtid. Jag trodde mm. faktiskt att vi skulle få, äh, få se det under Tokyo Game Show. För det har väl varit rätt logiskt att visa upp det där. Jag tänker på att det är Japan inspirerat men äh, det verkar som att det blir antingen Paris Games, äh, Games Week nu i... Uh, I slutet på oktober. Eller så får vi väl kanske se det under uh, PlayStation Experience i december. Ja. Men det här är väldigt starka indikationer på att vi får se ett nytt inikoni i alla fall. Mm. Och det hoppas ja. jag. Om ja. de löser grindingen. Ja, de kunde gjort som. Ja, jag har ett bra exempel här. som, De har gjort i de här nya Pokémon till 3D-sen. Att uh, istället för att uh, man. Uh, en det monster man använder får er erfarenhet, så kan man välja att alla monster ska få samma erfarenhet, poäng. Mm. Äh, även fast de kanske inte är med i fighten. Mm. Alltså sån, det är en liten lättare grej liksom, för att det kan vara sånt läge man kan, man kan välja och slå på man vill kanske, så att allting, alla kan alltså, Kanske inte få 100% av det, den du använder det direkt, men att om man hade fått eh, 60-70% av ja, Blå, det har ändå bara gått, det upp, gått upp under tiden. Och det är mm. något man märker i en del Final Fantasy-spel också och även andra uh, rpg spel att när man har uh, mer karaktärer än man kan använda att det blir att man favoriserar några sen, sen uh, uh, kommer de andra så mm. pass långt efter så att de helt plötsligt var alldeles för långt efter så man inte går inte att använda längre. Nej, och, ja, det, men det är ju så. Så var det ju Final Fantasy 7 också där i slutet. Där var man tvungen att använda liksom sex karaktärer det. på sista sidan Och så då, då blir det ju... Eller den här sista striden. Och då är, är det några som är underlevelade så blir det tufft alltså. Ja. Mm. Uh, jag har faktiskt ett spel kvar innan vi jag avs med. avslutar. Uh, Child mm, Det var att, det jag på Nu vet du att det kommer ju till uh, PS4 också. Men det är någonting jag måste ta upp. Uh, Ubisofts GRPG. Uh, mm. Det var för mig som gpg fans och var det verkligen underbart att spela igenom. Dels då den här miljön var nästan som en uh, vattenfärgsmålning. Uh, det var väldigt speciell artstyle. Uh, ah. Kolla upp bilder och trailer på det så, förstår, så tror jag ni förstår det. Och sen då en väldigt uh, emotionell story också i den faktiskt. Uh, nu är vi tillbaka där mm. till uh, Brothers och dem. Ja. Oh. Den lilla flickan som, ja, ja det är egentligen en hemsk story, kan jag tycka. Alltså så, den är väldigt sorglig. Man, man, man kan ju tolka den på olika sätt. Det kan man väl definitivt göra. Ja, och jag, jag tolkar den på det sorgligaste sättet som finns, liksom. Och, då, för, du har sett så för mycket i filmer Ja, ja. ja men Disney filmer älskar jag ju. Ja. Ja. Vad hade men, du som sista? Eh, Mirror's Edge. ja Ja. ja. Mm. Det, det That's all I have to say about that. Ni, vet, <laughs> ni, ni, vet, ni vet hur mycket jag känner för Mirror's Så det är inget vi behöver gå in på uh, Nej uh, Nu vet mycket jag inte Och har varit större fan av den scenen mm. uh, Vi får du se nu när uh, Tvåning på TES kommer mm. Men jag jag har, inte, jag har aldrig varit Större hypad om uh, Mirror's Edge Med uh, den här FPS parkour-mekaniken Nej, Men, det var inte mekaniken så mycket som liksom hur, alltså hur designen var och musiken var och just det här uh, miljön var. Det är något speciellt. Varje gång jag hör den förbannade jävla uh, introlåten så typ börjar jag uh, gråta för den är så speciell. Mm. Ni får lyssna på den låten. Vad heter den? Stilla live heter den va? Ja, alltså, uh, alltså art direction, designen på, på första Mirage och de gör likadant nu i två åren. Den, den har jag absolut som helst, Inga som helst problem med För den är, det är riktigt snyggt Alltså det här minimalistiska Jag, jag gillar den typen av design eh, ja, Det är väldigt clean eh, Enkelt Det behöver inte vara en massa lullull Utan ja. eh, de får fram eh, Det de vill på eh, Väldigt enkla medel Så Nej jag, jag förstår det eh, Men eh, det har väl varit ett ett litet axplock av eh, minnen från... Ja, eh, det finns ju hur mycket som helst att ta av det. Jag har skriva en hel bok om man ska gå igenom alla minnen. Man har liksom Prappa the Rapper alltså hur många minnen man har med det spelet. Och, ja, men, det ass... ligger på min lista. Um, ja, det, är, det finns hur mycket som helst att nämna. Jag vet att det är väldigt många spel vi har eh, som vi inte har nämnt nu. Och där, men eh, om inte annat så kanske det väcker lite minnen och tankar i, i listan så alltså, de själv kan Tänka till efter, tillbaka till hur det var för dem själva. Mm. Och som sagt, det, det går inte att nämna all, alltså alla, alla spel för att Då hade vi det här väldigt, väldigt länge. Uh, PlayStation har haft ett väldigt stort uh, bibliotek, eller har ett väldigt stort bibliotek av underbara upplevelser, uh, exklusiva upplevelser. Mm. Och det är väl bara Nintendo som kommer i närheten. Alltså, när det gäller mm. så mycket. Och. Uh, det har varit, eh, eh, genom åren så har det varit väldigt mycket olika upplevelser och det så har vi den här eh, som har varit inne på emotionella resorna, det har varit väldigt många av. med brothers Steelers och Sons och den typen. Och sen har vi ju då eh, mer action orienterade, där finns någonting för alla. Absolut, det finns det. Och man, ja, man har ju växt upp med dessa, det är som det är den andra halvan av ens liv kan man ju säga. Uh, för det första var ju, de första var ju Nintendo och, och Segala och sen så bröt det av det 95 när den nya, nya eran började om man säger så. Ja, Med, ja det, så, som, och det, det som du sa då när uh, första PlayStation kom det var ju, då snackar vi ju, det är ju högstadie uh, så att mm. det, det blev väl, det, det är ju det man ens vuxna liv så att säga kan man mm. väl nästan säga då. Uh, även om det var så pass tidigt som 14 år så Mm. Man började med Nintendo och sen Nintendo har aldrig försvunnit för mig heller, det har jag inte gjort för dig heller, men det, det kändes lite som att Playstation det har varit lite mer vuxnare upplevelser, även om det finns barnsliga upplevelser också, så ja. de, de kompletterar varandra så pass bra. De var ju liksom den eh, nya generationens Sega, man säger så. Det var ju Sega som var uppstickan när Nintendo började. och Sen kom nu Sony liksom och gjorde det liksom ännu coolare att spela. Mm. De tog över Segas tron där lite grann. Ja. Mm. Mm. Men det, detta har varit 20 år och vi vet nu, nu, nu PS4 har varit ute i... Eh, har inte varit ute så länge. Det är fortfarande nu... Ja. Fem, sex år kvar på denna generationen, så Det är ju mycket upplevelser kvar att, att få Nu får vi ju Uncharted nästa år uh, Vi får, uh, nu står det. <laughs> Vi får mer Resetch, ja. Eller nästa år uh, Jag bara inte på Sonys titlar, det är Uncharted Nu står det helt stilla huvudet här på mig Uh, ja, nej jag vet inte riktigt. Mm. Jag, har, jag har full fokus på detta år än så länge. Så att det ja, jag, jag, vill, jag vill avverka detta året först. Och det är ju rätt många stora titlar kvar. Nu är vi inne, inne i slutet av september här, och i början på oktober första veckan där så får vi ju Uncharted uh, Anything Recollection som är de tre första spelen. Mm. Uh, och sen ett av mina mest favoritspel som kommer sen i slutet, där. Mm. Uh, som jag uh, ser fram emot Thomas och Salon. Ja, helt <laughs> som är ja, eh, vad har vi med för, för min del så är det ju Både Assassin's Creed Syndicate eh, eh, Ovanligt um, mm. Sen är det då tales och eh, Hysteria mm. Som jag verkligen ser fram emot Och hoppas att de kan göra någonting bättre Än vad de gjorde med Exilia 2 mm. och en det... Äntligen så är det på ny generationen också mm. Sen är det Tomb Raider Tomb Raider där i början på november tillsammans med Fallout 4 som jag fortfarande inte peppar. Ja. Men nu får vi spela det. Ja, man plockar väl upp den då. Det är så när man är gamer. Man får ju liksom se vad det, what, the, what, the, what the fuss is about som vanligt. Ja, och alltså det, mm. det är ändå... Alltså, jag det ju Fallout 3 och gillar definitivt Vegas mer. Så alltså Fallout, det är ändå en viss form av kvalitet då i dem. Alltså det är Men jag tror inte jag kommer... Jag kan aldrig tänka mig att jag kommer att spela igen från början till slut. För det är, det är så tidskrävande. Och nu, samtidigt som jag håller på dem med äh, Destiny Taking King. Och sen då alla andra spel som kommer. Med Battlefront också. Och, och som du sa, Halo och, och allt annat. så, Nej, vi får nu avverka detta år innan vi börjar äh, diskutera nästa år. Näst, nästa år blir det något större. Men vi kan återkomma i januari Men nästa år Så låter väl mycket bättre Absolut Detta var Polkans Select avsnitt 18 Hoppas ni har fått en Liten nostalgi här Och det var Själva tänka tillbaka till Minnen och tankar från Era Upplevelser med Playstation genom De här 20 åren Oavsett när ni började med att äh, spela på maskinen så äh, har det alltid varit säkert något minne som äh, kan kickas igång. Och äh, fram till äh, nästa avsnitt så får ni spela lugnt så hörs vi. Tja! gör vi. Gamepappan på Instagram. <laughs> nu börjar jag ha shameless ja. plug-in igen. Då. Alltid. <laughs> det är helt okej, okay, Roger. Det är bara mm. följ honom om ni ser massa bilder. Mm. Uh, <laughs> ja. Vilket jag hoppas det är det du postar på Instagram och något annat. Mm. Nej, det är mycket... Fina bilder är det. Fina, <laughs> fina bilder. Mm. Mm. Yes. Nej, men vi hörs i nästa avsnitt. Uh, tackar vi för oss. Absolut. Ja, absolut.